Rick Dalton And my stunt double Cliff Booth Actors do a lot of dangerous stuff Anybody order fried sauerkraut? <skratt> <skratt> Hej och välkommen Det var länge sedan Kinsakt, snitt sedan ni hörde oss Jag kommer inte på en vänsinbåg Men vi är tillbaka igen Efter mycket, långt mycket Och med en väldigt, också för senad är eller ofiltrerat prata om Once upon a time in Hollywood. När Quentin Tarantino beslutade sig att göra film så kände väl vi att det var väl dags att vi skulle göra någonting också antar jag. Men i alla fall rösten ni hör är Tim Clausen och med som vanligt har vi Henrik Ström. Hej hej. Och Niklas Tält från Rosenkvist Gäst yes, som gästar Mm. Jag är med här så här hör jag, hörs jag? Mm, mm. Smooth där. Nice. Ja, men vi, vi är här då för att prata om Quentin Tarantino och hans nya Alster Once Upon a Time in Hollywood, eh, som då utspelar mm. sig i 1969 års Hollywood. Eh, omkring Summer of Love, här är vad man kallar. Mm. Eh, lite den tidsperioden, den sommaren där. Jo eh, oh ja. Så, men Ja, Quentins senaste Hate for late Var väl så sådär lite halvmottaget Alltså många folk gillar den och Vissa folk tyckte att den var lite tråkig Det är väl det, det jag har hört eh, Från det som tycker den Den är tråkig, det händer inte så mycket i den tycker de Det beror ju på hur man ser på det Det beror på hur man ser det mm. Mm. Så ja, vi kan väl börja direkt här och uh, vad var de spontana tankarna när, direkt när ni hade sett filmen när ni gick ut från bidos Vad Vad gick igenom ert huvud uh, Där kan vi så börja någonstans. <hör> uh, ja. <hör> Jag uh, tänkte att... Jag tänkte väl rätt mycket. Huh, det var inte riktigt som jag hade tänkt att det skulle vara. Mm. Uh, vad, vad, hade det, alltså, vad, vad hade du tänkt dig? Vad hade du förväntningar när du gick in och skulle se den? Var det något uh, speciellt där. In, nej, jag tror jag skulle inte säga några speciella förväntningar. Inte några specifika så Eh, om något kanske, lite av en sån här vad man, vad man brukar kalla return to form mm. efter eh, eftersom den här filmen har känts vibbat hos mig som en som en typ av Pulp Fiction, Jackie Brown style mm. eh, typ av film då mm. och eh, det tyckte jag inte det var riktigt så jag var lite så här: ha huh. huh. Mm. Hmm. Men jag tänkte också att... Nu numera, nu, nu hatar jag Quentin Tarantino för, det, för jag tänkte att det kommer bli omöjligt att prata om den här filmen i någon slags liksom vad den betyder vad den står för vad den, vad den porträtterar som enskilt konstverk eftersom han, han den jäveln Knyter, knyter an allting i, i liksom sina konstverk så, så hårt till sitt namn att man inte kan prata om filmen som konstverk utan att mm. prata om honom. Ah. Och det blir lite ah, God damn it. Måste du göra så här varenda jävla gång? Mm. Och särskilt i den här. <laughs> Okej, okay, på, på vilket sätt så, tänker du där? Det här... är. Eh, i don't know Det känns som Det känns som Det här tillfället i, i någons Karriär där att Varsågod, gör vad du vill Och, och han har haft många Sådana man kanske skulle kunna säga så Om Quentin Tarantino mm. Men, ja, man, men det här är definitivt där, Alltså carte blanche Ja men ja, precis Och det Men den här kändes Väldigt mycket så För den här är väl bara sådär Hej visste ni att jag gillar det här, ja. det här och det här och det här och det här och det här mm. och det här Ja men det är, det är väl också någonting som jag kommer ihåg Jag satt och tänkte på under filmen så tar så jag Bara det här, det här känns ju som Quentin bara vill Ja, alltså han, han har varit kul med sina grejer Hur man sa så här men vad, vad knyter det här an till resten av filmen mm. egentligen Mm Eh, väldigt mycket så. Eh, så visst, och det är väl så. En del har omtalat den lite som ett, eh, som ett slags ja kärleksbrev till, mm. eh, till New, mm. and New Hollywood i synnerhet. Eh, den eran eh, som mm. den här då. Alltså, eh, nu ska vi kanske kanske göra självmarknadsföring men vi, vi har ju gjort avsnitt där som vi fortfarande inte är mm. helt färdiga med. <laughs> eh, Nej, vi ska. Vi får fortsätta mm. med det här. Ska... Men vi gjorde om 1967 och även om Sharon Tate och Valley of the Dolls pratade vi Det om. gjorde vi. Det som, gjorde äh, vi. Som han nämnde. Så man kände sig lite cool att man, att man har sett filmen. Och... <laughs> Precis. Fånga referensen. Precis. <laughs> så, ja, men... Eh... Vad tyckte vad tänkte du, Tim? Ja, alltså, ja, jag hade väl sådär... Eh... <laughs> Inte de... Alltså jag, hade, jag, har väl blivit, jag vet inte om jag blev så gammal och tråkig där. Jag har inte så höga förväntningar på filmer längre Går inte in och bara hypar upp mig För jag har, har väl lärt mig att det tenderar att göra Att man får en mycket sämre upp, alltså, upplevelse Men jag hade ju vissa förväntningar om vad den skulle vara Och det. Och jag håller väl med dig där om Att den inte mm. riktigt uh, utspelas sig Eller tog det fokuset som jag hade trott på den mm. uh, som det är, alltså till exempel som. Liksom, jag hade ju förväntat mig mer om. Eh, till exempel Sharon Tate hade förväntat mig mer. Inte kanske i synnerhet mm. Manson-delen av utan henne. Men det, det är mm. lite mer en karaktär i periferin. Lite, lite här mm. och där. Eh, som knyts an. Och, det, och jag förstår det ju också kontexten i filmen och det, hur det fungerar. Det, men. Ja, jag känner i. Alltså, jag känner ändå så att det. Det, det, det, det är ibland som, som, som min enda Filmen går på. Ja, den tar har såna här sidospår där man undrar varför de spenderar så jättemycket tid på det. Men det är väl för att mm. Quentin tyckte att det här var jäckligt kul att göra. Och det finns ju mm. några extremt bra om man. Om man. Igen, om man tar. Eller om man tar och kollar på filmen. I såna här små sektioner. det finns det en riktigt bra grejer i den. Som mm. Ibland blir den som en tidig 70 tals slasher mm. eh, Där de har musiken Och allting är det till och med eh, mm. Men Så tror det, det är lite så här Det är generellt blandat och det det finns Många extremt bra grejer och prestationer Är ju alltid så att säga solidarna När det gäller Quentin det, det, det, det är ju ingenting man behöver oroa sig för man filmer och det. Man vet ju att de kommer att Liksom ge hjärnet Och sånt där, det är ju karaktärerna som som har varit min största dragningskraft till den till den filmen mm. inte själva handlingen och det. Eh, Nej. så men vad, vad tänkte tyck, du Niklas när du skulle se den här och hur, eh, hur du sen, sen tyckte efter filmen ja jag tänkte på en När ni tog det djupa snacket där jag trodde ju att det bara skulle vara En Charles Manson film till Ungefär en månad innan jag såg filmen För mm. jag hade inte sett trailers Jag, hade... jag kanske hade sett någon bild ifrån filmen mm. Men sen är det så jag... jag är inte lika lätt imponerad nu Som när man var liksom 17 där. Mm. Vissa delar var ju ganska kul Vissa delar tyckte jag bara var rent töntiga. Tänker du på något speciell. värld? Eh, ja, slutscenen, men det kan vi komma till sen. Okej, okay, ja, men den kan vi nog diskutera en del om. Eh, vissa delar tyckte jag. Jag tyckte eh, det var lite småkul på sina håll. Mm. Eh, men jag var glad att jag gick och såg den på den tidigare visningen istället för den sena, annars hade man väl aldrig kommit hem i princip. Nej, men... Eh, ja Jag vet inte jag, jag kan fortfarande idag egentligen inte säga vad jag, Om jag Skulle ni be mig sätta ett betyg På mm. filmen så, så kommer jag inte Kunna det för jag vet inte mm. Nej, jag, jag kan ju säga att det personer Har jag slutat ge betyg och Jag loggar bara mm. filmer jag ser numera. Jag vill inte sätta mm. betyg på dem Nej så, för det är så arbetsvärt ja, Och det ändras sig ändå som med tiden Så det är inte så, så himla Att sitta och göra det Bero på dagdagsform och sånt där Så, så jag, jag loggar mm. bara att jag har sett filmen sätter inga mm. betyg på det så. Nej det funkar ju det också det Jag ser knappt film längre Så <laughs> jag har inget att betyg ändå Säg inte så Henrik Du är en filmpodcaster nu Ja precis, jag tittar inte på film <laughs> Det är därför vi inte släppte några avsnitt Henrik ser inte film Nej. längre helt jag, gillar <laughs> jag gillar inte film <laughs> Nej. Uh, mm. Nej men ja Ska vi börja bege oss mer in på Delar av filmen Eller har vi något mer mm. att säga Här ah. som ska tillägga Nej, move along min del ja, Jag vet inte, ska vi då ge oss på alltså, nu, nu tänkte jag först säga Plotten, men så är det det som jag, jag aldrig Gillar med den Quentin Tantino-film Prata om plotten, för de är ganska banala mm. eh, Oavsett mm. vilken film Man pratar om så är de extremt banala Och likgiltiga Ja eh, Och, och det, det, det är Någonting man kan diskutera som jag tror vi kommer Diskutera mer om Quentins eh, Styrkor och svagheter som filmskapare Mm. Just det att han är Hans filmer är karaktärsdrivna Allting Drivs av bara karaktärerna vet. Han vet inte ens själv vart det kommer vara Han är väldigt lojal till sina karaktärer mm. Så egentligen ska vi prata om Leonardo DiCaprio's karaktär För han är ju Egentligen det som det rör sig Runt omkring Rick Dalton. Rick Dalton. ja. Stor stjärna mm. i Bounty Law då. Jag känner mm. väl det där. Bounty Law är väl ungefär som Rawhide och några andra tv-serier. Mm. Det känns ju. Det, det, parallellerna mellan Clint Eastwood Det finns ju <laughs> där lite, men inte riktigt samma. Det är ju också andra. Mm. Men Clint Eastwood då, är också en tv-stjärna i en västernserie. Mm. Så. Ja. Ja. Det, det, precis. Eller var... Det fanns många, många Western-serier då På den tiden Men, mm. men ja och det är ju... Precis mm. Och också egentligen den andra stora delen Handlar ju om det, det nya Världen och nya Hollywood Mot det gamla mm. Och där är ja. ju då, eh, Alltså Rick Dalton, Leos karaktär Är ju helt klart en av de här gamla Som har svårt att mm. Så att säga Ja transition alltså övergå i en ny slags roll. Han spelar ju skurkar i massa tv-serier. Ja. Uh... Han brukade spela hjältar. Mm. Nu, nu är han gammal och sånt där, nu spelar mm. han bara mm. liksom skurkar och sånt där mm. och sen har han fått mm. erbjudanden om Italien och göra en spaghetti western. Mm. Som han inte riktigt vill för det känner han är mm. under honom. Mm. Så uh... Mm men ja, han, han gör i huvudsak en, en skurkroll i en Bounty Law Då ska han göra som gäststjärna Nej, Bounty Law är ju serien Han är Nej, just det, det den, den andra FBI, men, FBI var en Hette den serien FBI är den nu Men den han gör en Cameo i då Eller den han mm. gör gästroll i Sam Värnament Vad heter den nu? Uh, ba, ba, ba, ba. känner jag sitta nu span var det spanner eller något sånt The lancer. lancer lancer spanner spanner, <laughs> spanner. <L> lancer <laughs> lancer spanner. är det ja det här är det här är ju supermedveten referens till alla typer av såna skådespelare. jag tänker främst på Jack Paulens mm. tror jag Rick Dalton är lite inspirerad av det här, är hur Jack Palance var Mycket av en leading man mm. På 50-talet Och sen Spelade han bara skurkar Och han var liksom tvungen att bli Karaktärskådis mm. Mer eller mindre eftersom skurkar Spelas alltid av karaktärskådisar mm. Traditionellt sett i Hollywood Och det, det, det här är en av de bästa grejerna i filmen tycker jag när, när Rick Dalton sadlar om så att mm. säga till karaktärs så det är väldigt övertygande och häftigt och det mm. shot, shot nicely liksom och Leonardo mm. DiCaprio är väldigt bra. Ja, ja men det, det, det måste ju liksom ge honom där det, det är också han får ju i princip det tror jag, största största registret han måste Mm. Göra, inte liksom bara i När han spelar en roll i Filmen mm. så att säga Alltså en roll i rollen Utan liksom mm. alla möjliga grejer Han, han får göra sig Och det Och det, det håller jag också med om Det är också en av de mest fascinerande där med Egentligen hela hans utveckling och att han Förlika sig med det mm. Han liksom mm. kommer to terms med det Bland annat med den här Unga barnskådespelerskan Jag kommer inte ihåg hennes namn Skådespelerskans namn uh, Det var ju Jag hade det mm. Framme här nyss uh, ba, ba, ba, ba, ba. Ja, men i alla fall Som, som fungerar mm. som på, Som är ju liksom, Det är hennes funktion är ju Att liksom, få fram det här i honom Och få honom att inse det som mm. öppningsscenen mellan de två som jag, som jag gillar väldigt mycket det är en sån väldigt, mm. Den är väldigt bra framad Inte bara att den är snyggt filmad Utan bara hur scenen är mm. eh, Och om man tänker efter så klipper de extremt lite I den scenen också Den är väldigt lång mm. Sekvens när mm. hon sitter där På verandan Och hon läser eh, mm. Hon läser. Vad är det hon läser? Det är någon klassisk eh, roman Som hon sitter och läser Och han läser en Pulpie. Det, det är också kommentar mm. på Så mycket liksom Ja, precis. Eh, på det, men in, inte på det där sättet, inte bara på det sättet, utan, utan även liksom, att hon Hon tar intresse för den också. Även om han har en väldigt palpig eh, mm. eh, liksom novell och sånt där. Och han kommer till insikter där. Mm. Det är tar Tarantinos kommentar på att mm. liksom fulkonst och fulkultur mm. och, och, och finkultur fin går hand i hand mm. i, i hans. Verk. Så mm. Ja, det är ju den meta-kommentaren där. där, ja. Och så meta-kommentaren, liksom att Rick Dalton då bor granne med Sharon Tate och Roman mm. Polanski. Eh, ful mm. Med fin mm. och filmskaparna där, liksom. Mm. Mycket sånt i den här filmen. Ja, precis. Ehm. Så ja, men alltså, det. Och eh, jag vet inte, har du, har du någonting mer Att säga där om Rick Dalton Niklas eller eh, Inte särskilt mycket Mer än att jag eh, Sällan blir eh, Vad ska jag säga Att, att eh, Leonardo DiCaprio Brukar sällan Vara en sån Som får mig att tänka att han är bra Men här var han bra Mm. Uh, just den där scenen ni pratar om är ganska uh, vacker uh, när de sitter och på verandan där mm. Mm. Uh, men det ligger ju tiden nu att uh, yngre tjejer är det som ska stå för förnuftet ja, det uh, kan en... det vara en passning till Greta kanske Långsamt. <laughs> det, Nej, det är men du är, inte, ja. du är inte helt fel mm. ute där för att alltså det, det utöver detta är ju liksom den här mellan de två Tarantinos kommentar mm. mer eller mindre eller även om det är avsiktligt eller oavsiktligt så är det ju en kommentar på Hollywoods mansdominerande mm. eh, liksom och, eh, presumed male eh, allt hela tiden det är mm. mansdominerat och men, men alltså att det är i, som, som Tarantino som alltid jobbat med liksom väldigt begåvade kvinnliga filmskapare mm. och skådespelare så, så erkänner han sin roll som föråldrad och lite förlegad som får lära sig mm. egentligen av av de yngre, mer begåvade som tar in, ny, ny, ny, blås, ja, tar in nya, fräscha perspektiv och så vidare mm. på en ganska liksom rigid eller styl mm. bransch. Då. Jag tidigt hade också tänkt på det, det här kom ju vet att den här skrev strax innan hela MeToo-grejen mm. drog igång. Den var färdig mm. tror jag i början av 2017. Mm. Det var i slutet av 2017 MeToo-platsen. Mm, ja, jag tror det, ja. Mm. Ja, det, det Jag Nej det, det, men Det var också det, det jag tänkte nu, nu hade jag en jättebra tanke där Men jag tror att du drar ut och pratade på så länge Så jag tappade den <laughs> Sorry <laughs> Nej, men, ska, ja. ska vi gå vidare till Cliff så länge? Ja, Cliff Booth Kl Niklas, vill du börja där på Cliff Booth? Det var en sak jag störde mig ganska mycket på. Mm. När han kör bil så kör han ju på det med gubiga sättet. Du kan göra. <laughs> Enhandsfattningen är rummen utanför och bara kör tvåfingerhälsningen. Respekt mm. att göra det dock, det är inte väldigt, alla som kan. Väldigt, uh, hela hans, mm. uh, det är nästan essensen av hans roll, nej. Ja, <laughs> ja, men det, är, det är han det väldigt, är väldigt, väldigt coolt. Easy, cool <laughs> easy going. <Nä>, going. <laughs> nej, men uh, det var egentligen samma sak. Så när jag såg så här, själva uh, casten så tänkte jag, okej, okay, DiCaprio- mm. kan väl inte bli kul? Uh, mm. Red Pitt. <laughs> ja. Men eh, han var också bra Jag eh, har inte så mycket att säga där mm. eh, ja. Men jag tyckte just med honom Tyckte jag det var intressant Att Någonstans är det så pass fint Att man får inte lära känna honom särskilt mycket mm. eh, Utan att mm. även Vissa saker nämns ju lite Sådär i periferin Som hans där är huruvida han har det Haft ihjäl Jo, <laughs> men det tyckte jag var en styrka det, det tyckte jag var en styrka alltså att, att, att det hade inte varit en styrka Om att, att, man hade haft ihjäl, naturligtvis, mm. Men att man säger inte Att man vet vad det här Cliff Han är lite som han är Men eh, Han är en bra man typ mm. Mm. Eh, Och vad heter det Ja, det var väl typ det Sen går väl, ja man någon koppling där till rådande klimatet i Hollywood kan ju vara lite sådana saker också, det är rätt att saker ting glöms ju bort vad man har gjort genom åren för vissa Ja, ja. Så, nej men nej, ja. Ja, jag, är jag är sjuk sjukt dålig på bedöm bedöma om det är bra skådespeleri och så de var helt okej okay. mm. Ja, jag tror Cliff jag är liksom Kommentaren på, eller alltså de, de två karaktärerna, Rick och Cliff, hör ju ihop liksom. och de, mm. de är lite två sidor av samma mynt. Mm. De är två icke-de är så att perif periferi-entiteter äh, äh, liksom i, i Hollywood. Ingen vet vilka de är direkt. Mm. Äh, äh, skillnaden är ju då att äh, Cliff är så easygoing. Liksom. Han, han besitter inget ego. Mm. Han har ingen ambition. Eh, Medan Rick Dalton eh, han har ego, han har ambition och han, mm. han är liksom. Skuldsatt eh, Ja, men mer eller mindre. Han har, han har, han har något slags patos. Vad man ska säga. Mm. Eh, Cliff har inget. Patos eller någonting Han bara, han bara glider runt Där mer, mer eller mindre Och tycker Ja det är ju de kontrasterna som de visar upp eh, mm. som, jag, eller som jag tycker de gör eh, Väldigt mycket mm. Dels bara hur de bor och sånt där Men också som jag vet inte om ni noterade det eh, När han kör När han kör Ricks bil och när han kör sin egen bil Mm Eh, när han kör, Rick Spade, kör han jätteförsiktigt eh, mm. Lite sådär När han kör sin egen bil hem och sånt där Kör han ju ja. som, en, som en stuntman Mer eller mindre ja, På eh, armen utanför <laughs> Ja. ja. Men det, det var någonting så, så här, som jag mm. Som jag bara ser Också som eh, När de är på eh, ranchen där eh, mm. Också där att han Väljer Han väljer mm. att söka ut Potentiellt mm. farliga situationer Mm. Vet, det är liksom att alltid han funderar på det Ja Men jag tänkte på en med, där med ranchen mm. Mm. Det stod att Lina Dunham Skulle vara med, för fan var hon av dem Hon var gypsy, hon var liksom den mm. där Om eh, man kan säga Hönsmamman lite Ja, lite så, okay. som, hon, som, så som we, we love, we love a pussy I yes, det vill <laughs> tar, ha pussy. För du ska få flera gånger vara så Tarantino måste ha en sån replik. Men. Kul, mycket kul. Det är inte första gången heller. Han kör. Verkligen inte. Han, han vill verkligen säga att han gillar pussy. Järligt, ja, så är Den här förstått. scenen går ju inte parallellt Eller ja, nästan parallellt Med eh, när Rick Dalton återupptäcker sig själv ja, just det, ja. På Western-serien på Western mm. Eller i Western-serien mm. Så vad betyder det här? Det, det är jag lite oklar över med mycket i den här filmen att Vad betyder det här då? Det är ju liksom av ytligt sätt kan man ju lätt dra parallellen att de, de. Alltså, Cliff går ju in som en westernhjälte hjälte i en spökstad mm. där mer eller mindre allt medan Rick Rick är spökstadens skurk mer mm. eller mindre i serien han spelar in. Mm. Medan, med med vad, vad är det han heter nu igen, han som spelade Lancer? Uh, Timothy Oliphant. Timothy Oliphant, tack. inte mm. uh, Jag kommer inte ihåg den heter, heter Han heter någonting. Jake eller Jay Stacy. Någonting sånt där heter han ska. Ja, just det. Uh. Timothy Oliphant. Så, så, alltså, det det, alltså det är de här parallellerna och jag fattar inte riktigt. Jag, måste, mm. jag vet inte. Det. Är, jag, alltså, det, jag det vet att säger det har betydelse har tänkte... här men det är liksom vad, vad är det? jag kan mm. inte sätta fingret på det riktigt mm. vad ska där, men på ett sätt ja. på, på ett sätt kan man ju säga att Cliff lever ju det livet som Rick försöker leva på film jo. Mm. Mm. Eh, ja. men hela alltså, den där scenen när de är ute där på på ranchen. Mm. Man får ju, jag fick ju lite ont i magen mm. det... under den bara för att det var så här alltså hade jag varit där utan att veta att de här kommer eh, vara med en känd familj som gör lite saker. Eh, alltså man bortser från det, man hade varit livet där man, om man var där, alla bara står och tittar och Jättejobbigt att se ja. mm. Det är ju det är som sagt Den här tidiga 70-tals Slasher Delen som ja. jag menar Den är ju så inspirerad utav Utav det Det är musiken för mig också De använde mm. ett eh, Bernard Herrmann stycke där Som inte hade använts innan mm. eh, Jag hörde en intervju med Quentin När sa det att de hade lyckats få det Jag kommer inte ihåg vilken film det är Det var en väldigt känd film de har mm. använt ett, ett Bernard Herman stycke där. Mm. Eh, från ah, det okay. känns som någon hitch det var faktiskt från en Hitchcock film tror jag. Ah, okej. Okay. Ah. man hade valt att eh, in där från att tag på den bara som, det måste vi använda här. Mm -hmm. Ja. En skön parallell till liksom Psycho mm. också då. Ja. just spökstaden Manson kulturen huset mm. på toppen av kullen liksom eh, för jag bara hoppade in med en dum fråga mm. Borde man som familjen på det Så de borde väl inte på någon ranch På riktigt va? Jo det gjorde de så här Spans. Det, ja, det gjorde. var Spans filmer av Ranch. Ja ah, Span Movie Ranch Så det, det är korrekt och hela den biten också med att det var en gammal eh, Inspelningsplats för västernserier mm. Och filmer och sånt där stämmer också mm. ja, men Jag hade ja. fått fram att mm. Charles att han hängde ihop med dem i Beach Boys så Det kanske vinna skit samma ja, han förde sig, han rörde sig Mycket i Los Angeles kretsar liksom. mm. Han bodde ju där Och rörde sig och försökte, äh, försökte ju Slå igenom som äh, Musiker rätt länge där Tror Så det han träffade ju koniker, på men <laughs> ja, det var lite <laughs> passivt man ska ju inte vara sådär Men det albumet han har spelat in Det är ju inte jättedåligt Ja, det, är ju, det, är, det är ju intressant mycket bara för att det är Charles Mansons album. Liksom. Det... Ja. Jo. 5 av 5. Men ja, kliff i alla fall. Mm. Cliff är, det är något med den karaktären också som är det mest hyperrealistiska man förväntar sig av i en Tarantino-film. Mm. Han är, han är lite som han, han, han känns inte riktigt som en person Utan mer som någon slags State of mind som glider runt mm. Och det Observatör bara händer Och saker. Observatör, eller precis. Du tänker som i Typ som Mad Max liknande alltså, ja. ut, Utan den nu inte var en stor parallell där Men jag tänker mer som en där Som är med där och egentligen inte har Någon agency förutom då I slutet Ja men precis Ja han har ju verkligen uttalat Ingen agency alltså mm. i den här filmen Det är det ju liksom så alltså, Vi har ju redan gått in i spoilers för hela det här resten här är ju spoilers då För de som lyssnar Men eh, ja, ja. nu tänker jag på också eh, Också när han blir eh, När han blir kickad mm. utav, <laughs> utav Rick Så hänger han ju kvar ändå mm. Så. Mm. Precis. För så. säger att Jag han inte råd att göra det Och han, han verkar inte ens sur över det Nej Nej, Eller just det, hela den grejen är ju Sista kvällen där Mm, exakt nej, De är ute och festar Ja, exakt För att fira av det lite Som Kurt Russell, som elegant Saint Man Randy, hette hans karaktär va? Ja, jag tror men han Kurt inte, Russell, det Kurt Russell som har berättat rösten i alla fall så. Mm. det var sjukt ja, kul så. Mm. så, men äh, jo nej, Men Det är ju det som du läste som du var på väg också någonstans där Henrik, innan jag avbröt dig mm. Nej, not, re not really mm. Det var bara en dens i iakttagelse Lite mm. sådär Brad Pitt är ju liksom Overkligt snygg också Han är, <laughs> ja. han är någon slags Jag menar, han har det, det finns något roligt, ganska rolig, ironisk grej med att sätta Brad, världens nyggaste man, Brad Pitt, i en roll som en så här easygoing stuntman som ingen vet vem det är och ingen gillar egentligen mm. det blir ja, det är ganska blev... det... ah, cool mm. men det är starkt den scenen när han ska upp, när han ska upp på taket och rätta till parabolen där det. är han ju snygg och håret, mm. det ligger så fint hela tiden ja så skulle man vilja ha den när man går upp och ryttar ja, till parabolen. Ja men eller, eller hur, det är, det är en viss avsiktlig ironi där mm. tror jag med den castingen och det castingvalet liksom. Men det blir ju uh, lite kul för låt säga, nu låter det ju jättedumt att säga att, vet jag inte om han lever men låt säga att John Lovitz hade spelat den men Det jag, finns inte varit lika häftigt jag det hade varit kul på ett annat sätt i och för sig Men jag, jag läste ju ett att det var ett annat namn Som var aktuell för den här rollen Jag vet inte om ni har hört det Vem som... ja, Det var med oh, Tompa eller? Tom Cruise, ja Ja, just det, ja, ja det var det tal om Självligt ja. tackat mm. Jag ska tacka inte blev Alltså nu, nu är det så här och Det är väl så att det är också jävla sättet Som, som man gör film på Att jag, jag har svår, ännu så svårt att se någon annan I den rollen det det, det, ja men det är det ju Det är ju, det ju svårt hur, nu när troll, man väl sätter liksom. Men grejen är, hade Tom Cruise det hade varit där så tror jag den rollen hade varit annorlunda också För jag, för jag mm. förstår det Så skriver han om rollerna Om de blir recastade alltså, mm. Om man inte får den skådis som man hade tänkt ja. sig Så skriver han om rollen För han vill ja. inte. Liksom, han har ingen bestämd bild Av en karaktär Han bara såhär, nej jag måste skriva den enligt Den här skådisens styrkor Ja precis och skådisen får ju vara med och bestämma med mm. Som det brukar så För menar, det är ju bara Den versionen av Rick Dalton vi ser Det är ju bara Lena DiCaprio som kan spela Ja precis Den liksom drar på hans styrkor som skådespelare mm. Ja vilket men, är varför Känns, varför känns de... inte DiCaprio ganska åken. Nej alltså du vet det, det, det är bara Han hur har man, ju varit med att, i Titanic Ja men det är hur man använder honom liksom mm. Det, det är så. Han har sista stycken. DiCaprio är en serik. jättebra karaktärskådis. <laughs> ja, just det. Oh, gud. Ja, det ska se om den filmen och prata om den någon gång. Ska ja, vi göra om Men... den? Ja, det ska vi göra. Mm. Men i alla fall. Det. Det, äh, äh, äh, DiCaprio är en bra karaktärskådis, vilket mm. är varför han liksom har den här scenen i filmen där han. Där han är ett Bakfyllige Vrak liksom mm. Går på och glömmer sina repliker Och sådär mm. Och sen rycker upp sig Och kör ett liksom ja, men, Vad heter han? Calvin från Django Unchained ja, Moment eh, Moment liksom Jo men så att Det syns ju att han är bra Men det känns ens det är så, nu pratar jag bra ut från mig själv Som jag var inne på lite tidigare att Det är det känns i alla fall Oh, det är med Nu blir det åka av ja, alltså... det, beror, det beror ju som sagt på Lite vem som gör filmen och, och vad det handlar om Och bygger den liksom på DiCaprios styrkor Som skådis Eller bygger det på hans namn Som Star Power namn liksom, Och så vidare Mm. Det är samma grej med Brad Pitt Jag menar, ingen gillar Brad Pitt I den här En fiende i oss Där han spelar IRA-terrorist Vilken som får. heter den på engelska? Uh, heter den inte? Enemy Among Us? Det, jag har inte sett den tror jag i så fall. <laughs> okay. ja, men det, det är en av Brad Pits Väldigt tidiga roller i alla fall Och det, det är så dåligt det är, han, det är verkligen inte Vad han skulle kastat som Just mm. i den filmen Men sen castar du Brad Pitt Som liksom Inglorious mm. bastards och det är en och väldigt karikatyrroll Väldigt mycket av en karikatyrroll Men du pekar ändå på mm. Brad Pitt styrkor som Som ja, för mig Tarantino sa en gång att, att jobba med Brad Pitt är vad jag föreställer mig Är liksom när äh, Sa Sam Peckinpah Eller vem, mm. vem han nu nämnde Riktade kameran mot Robert Redford mm. Liksom det, det, det är som en slags uppenbarelse mm. Så <laughs> men, Jag säga. kan förstå om man har, om det är Exakt som det här, så kan jag ju förstå Vad det är han menar att det är. Mm. För jag menar i, Det finns många filmer med Brad Pitt Där han inte liksom är och det, det är kanske inte hans fel Det är hur man använder dem och sånt där Men ja. Brad Pitt har liksom den där Som han har, har utnyttjat till Max Både i Ingloris Bastards och, och här, alltså hans karisma Och utstrålning mm. För det är precis. liksom någonting, någonting Tilldragande med honom liksom När de fokuserar på ja. hans Naturliga skärm och karisma Ja, precis um, så det är, och, det, och det finns andra mm. filmskapare som har gjort det också Som Coen-bröden oh ja. liksom oh ja, Absolut i honom. Absolut Vilket ja, ja. Eh, Sharon Tate mm. Och Margot Robbie Niklas, börja du där med mm. <laughs> Det var en scen Det var nog min favorit scen I filmen mm. När hon går in på biografen Och ser den filmen mm. hon just har spelat in Och hon märker hur Hur bra alla tycker att det är mm. Det var så Fruktansvärt vackert Jag känner igen mig Jag hade lätt kunnat gjort samma sak Jag själv Det är För, definitivt den karaktärens Big moment i filmen mm. Nej, men Det var så vackert Det är, det är, kul, och... det är kul att du säger mm. det Det är många som nämner den scenen Fast den inte mm. bidrar till till så jättemycket så, så är det den scen som sticker ut Ändå så Och, mm -hmm. och, och, och, och In det är Intressant att säga kanske, som varför Varför den scenen som känns För jag känner ju också så där att den scenen Är absolut ingenting som jag hade velat se Och klippas bort Nej, oh nej, men det, det, nej men varför, det är något... varför är det så? Är det någon som teori till det Vad det, det som gör att den scen känns så essentiell Jag tror det är Har väl det att göra med att den är essentiell för hennes karaktär I filmen mm. Mm. Så vi ser där, För den är ju lite som ett Som är, vad kan man kan säga eh, Lite dramatiskt eh, Och lite Sorgligt där man saknar lite Att hon är inte här mm. Jag tycker det är ganska tydligt Tarantino känner ju liksom inte Att de blev av med mm. De blev av med en väldigt eh, Alltså någon som hade fått, fått en lång Och väldigt framgångsrik karriär det här men kommer sen... vi prata om mer- när vi kommer till att prata om slutet- i filmen, ja. tror jag. men Ja, ja. ja nej, jag håller med. Men sen det var det just he hela... Jag slutade vara töntigt men nu kommer vi till. Men... <laughs> men sen var det hela... Alltså, det var nästan... I takt med att man såg filmen- så var det nästan att jag har när jag kommer den en scen med Sharon Tate. För dels är Margot väldigt, väldigt bra- men sen var hon, för jag, jag, det enda jag visste om Sharon Tate var att okay, hon blir mördad mm. ja, hon hängde med på Danski okej, okay. det var det enda jag visste mm. uh, hängde men det med var, <laughs> de var gifta och hade barn <laughs> eller bara på väg att få barn ja, det hänger man ja, men då hänger man syn på äktenskap då har ja, lite, jag tycker ja, ja men då du... hänger ja. man man hänger i par mm. uh, man är i <laughs> lag hur som Ja, De hade en furs. relation mm. Mm. Men, men det, det var så Hon bara Så Väldigt, väldigt fin karaktär mm. Snäll och Trevlig och levnadsglad och... Mm. Det är nästan Jag skulle hellre ha mitt liv som hennes Än en Cliff från sätt att jag inte Vill bli död tidigt <laughs> ja. Man var glad På livet och så Väldigt, väldigt trevlig Och Ja, jag, jag tycker det är intressant att, eh, Sharon Tate, att Sharon Tate har valts ut här som i, i vad man kan tro ska vara liksom rollen som den här uh, I'm just an innocent country girl trying to make it in the big city liksom. uh, fast man kommer in när hon väl liksom har börjat lyckas då och det, alltså Sharon Tate i verkligheten är en ganska tragisk historia mm. Sharon Tate i den här filmen är en framgångshistoria, mer eller mindre mm. Och det, det, är, det är rätt intressant turn, turn of the tables, vad man ska säga och just alltså, för att den där scenen är så Som du typ säger kraftfull Med henne och för att det var Din favoritscen Niklas Det tror jag Vilket jag ska, skulle komma till lite senare det här, att det, det här är Tarantinos Mest nya vågen Franska film mm. Och scenen med Sharon Tate I biografen är så Så fransk mm. Så det, vi Och det, det har, det har lagts mycket krut på att den, den Ska framstå som Så pass central i den filmen mm. Därmed blir Sharon Tate någon slags eh, hon, hon är lite I det paradigmskiftet Som var nya och gamla Hollywood så stod mm. hon någonstans i mitten Och medlade i den här Som hon presenteras i den här filmen Medan eh, Cliff och Rick De stod liksom på gamla sidan Och mm. kunde inte riktigt anpassa sig Sharon Tate stod någonstans i mitten och. Eh, jag tror vi nämnde äh, det här faktiskt I vår poddavsnitt När vi pratade mm. om Sharon Tate Ja, um, kanske vi gjorde Jag ja, kommer inte det ihåg Det är så pass länge sedan nu ja. <laughs> År sedan. <laughs> och, Allt medan Bruce Lee då mm. I kontrast representerar Helt och hållet nya Mm. Hollywood och vart Nya Hollywood gick i alla fall uh, ur en av Tarantinos favoritperspektiv då var Nya Hollywood ledde. Mm. Uh, ja, ska vi lite sådär bara för att hoppa. Vi kommer att hoppa tillbaka till det här också lite. Men uh, uh, vad, vad tycker vi om de här cameos i form av Bruce Lee, Steve McQueen och <laughs> Jason Fring och sånt där? Mm. Det blev ju lite. En del försökte måla upp som en kontrovers över Bruce Lee's Mm. Det har jag men, läst här, lite som en, mm. som en arrogant liten jävel Som någon hade mm. beskrivit här, Fast inte då det var någon mm. som tyckte det att han var lite väl arrogant där, Men mm. eh, jag, jag det, säger, det är jag nödvändigt igen. i den här liksom, filmen Man kan ju inte låtsas vara mas bara Massa fiktiva skådespelare mm. Inte ens när de har Sharon Tate Så kan man inte bara låtsas som att det inte bara, det fanns några andra skådespelare. Nej Men här, de hade ju umgängeskretsar Och liksom mm. går man på fest på Playboy Mansion så är det ju jättemånga som man känner igen. Mm. Så Ja, så Damian Lewis var fan sjukt Lik med Queen och så jag kommer ihåg jag jag kommer ihåg när jag sa, så sade ah, Damien Damian Lewis tänkte var ska han spela ställ jag kunde, kunde inte se det då men sen, mm. men sen när han väl var där och liksom körde så bara fan där. Det här är jävligt spännande mm. ändå Mm, det var det <laughs> Men just den där Bruce Lee-grejen Den scenen kändes också Ganska tråkig Mm Men sen läste jag mm. Om den här gestaltningen där Av Bruce Lee mm. NBA-legenden Karim Abdul-Jabbar Tyckte att den var rasistisk Den scenen mm -hmm. Av rent tradition hade jag med Karim Jag vill bara få det sagt Mm <laughs> eh, men jag har inte tänkt så mycket mer på när Karin var i, var, sa väl, egentligen äh, han sa att så var inte, så där var inte den Bruce jag kände. Han visste att han aldrig skulle vinna över Mohammed Ali, bla bla bla. Mm, det mm. gjorde ju inte någon. Men jag ville bara göra en NBA-referens den. Var det, var det hela din poäng <laughs> <upp dig>. ja. <laughs> Okej, okay, fair enough Men jag har också lite att säga För jag hörde också om den här Lite, lite kontroversen Eller vad man ska säga mm. Och jag kan tycka Jag kan tycka att det är konstigt Att man väljer Bruce Lee Som representant För De kaxiga nya uppstickarna Mm. Inom nya Hollywood Som ska krossa de gamla För det här har ju, det här är ju föranlätts När Al Pacino Pratar med Rick Dalton om hur man I tv då anlitar Nya, unga, fräscha skådespelare För att mm. spöa upp liksom, de, gamla, de gamla gamla, hjältar. gamla hjältarna mm. det, det, det är ju liksom föranlätts Och Tarantino vill ha kontrasten Där att uh, Ja men Ibland spör liksom de klassiska eh, stoiska grabbarna upp De nya kaxiga också, de hade inte mycket att komma med här mm. Och jag, jag tycker det är konstigt att man väljer Bruce Lee Att representera just och mm. porträttera det. på det här viset I och med att då, då just Bruce Lee var, var verkligen... Bruce Lee var, som, som alla som kände Bruce Lee Allt man någonsin hört säga som honom var att han var en väldigt ödmjuk mm. eh, Väldigt respektfull person som tog liksom, kampsport på största möjliga allvar mm. Och, och de, som dessutom kämpade väldigt hårt vi träffade, han, liksom, under Green, vi träffade han här i filmen när han spelade i The Green Hornet Liksom mm. som... Uh, och jag menar lång, Det var inte förrän långt Efter det som han fick liksom li, li, leadroller i Delvis Hollywood-producerade filmer I alla fall och, det, och knappt ens då Så det är en lite konstig mm. grej att. jag, tror ju, jag tycka ja, alltså Jag tror ju att, alltså Det är inte på något sätt för att försvara Jag tror att anledningen är lite Bruce Lee är förkopplingen till bland annat Sharon Tate Delvis mm. för att han var väl en misstänkt ja. här för mig till att börja med För han, han var ju faktiskt Och lärde henne Ja äh, precis äh, som var det väl också Som jag, tänkt, så jag antar jag också är för att bygga upp Lite den här bilden av kliff Så att det är inte liksom mot slutet mm. Att det inte känns allt för Nej precis ofändik. Så det blev liksom det och då kändes det väl för att en tid Och naturligt att använda Bruce Lee mm. i den Mm. Och så kanske han byggde det på någon, någon liten halvkax intervju han har gjort och sånt där. Det känns ju inte så här jättelångt ifrån. Alltså, jag är väl också av den åsikten att den allmänna bilden av honom var att han var väldigt ödmjuk. Mm. Han pratade väldigt metodiskt och det. Men, mm. men jag har för mig också att jag har sett en intervju där han pratar i alla fall om kampsport på ett väldigt överlägset sätt till mm. en annan person där han låter jävligt kaxig Ah, ja, okay. han, han framstår som arrogant, fast han gör inte det medvetet. Nej. Nej jag tror okay. att den personen ser inte liksom kampsport på det sätt som han gör, och då blir han lite så här mm. arrogant och säger så här: Nej, du måste tänka djupare. Ah. Sånt där. Ah, ja, ja. Ehm, ah. Men visst, jag, jag håller väl med om det, det, det är lite så konstigt och sånt där Och nu var ju hela den här sekvensen är ju en flashback mm. Och, och man vet hur, hur sann det är där, men. Det var ju förvisat ja, om att ja, det han inte, han det inte vill jobba med Cliff mm. Jo, det är, precis, det är ju det. det Det blir bara lite av en Och helt oavsiktligt också tror jag, lustig, lustig språngbräda liksom, att, ha, att, att sätta Bruce Lee som I just den rollen Mm. Men jag menar sen ja, det Svårt att göra det På något annat sätt också När man ändå vet att man vill ha med Bruce Lee eftersom han representerar Hela Importen liksom av kampsportsfilm Från Hongkong Till Hollywood Så det, det är lite svårt det där Ja uh, nej, jag tycker kritikerna där Har haft en Angående den scenen Vissa av dem har haft en viss poäng där Jag tog framförallt den av Bruce Lees efterlevande mm. Hade de Största poängerna Liksom mm. jag, jag kollade nu bara lite snabbt här Och det var såklart där nere på att, Om det var det Karim också sa Men han, han skrev Han är ju faktiskt en av få idrottare Som är smarta mm. <laughs> eh, ja han skrev en text för Hollywood Reporter mm. som gick ut på i alla fall att uh, ja den heter Bruce Lee was my friend and Tarantino's movie Disrespects Him mm. uh, och jag har läst nog det var sådana här saker de var inne på, sen är det klart det när man pratar om kampsport lite kaxigt och andra sidan du vända på det och säga att man hade pratat med Karim om basket. Alltså om Henrik hade pratat om basket med Karim så skulle väl säkert Karim uppfattas som stöddig för att Henrik inte kan så mycket basket. Ja. Det Vad är en trepoängare? Det är när man kastar jag ballen bak. Jag köper Nej, men... den jämförelsen helt och hållet. Och det, och det är väl men sen det, är väl känns det den... som är oh, förlåt Niklas. Ja, men sen känns ju den scenen där tänkte jag bara ha. Alltså den fyller ingen funktion anser jag. Mm. Mm. Eh, sen kan ni med om film, och jag fattar inte om det lägger in. Okej, nykomling, bla bla bla. Det kändes bara <laughs> trist. Det var ju bara för att visa vilken match som man kriff mm. var typ. Ja. ja, för att det som händer i slutet där inte ska komma out of the blue, liksom mm. ut ur det blå. Mm. Ja, det ja. tror jag också. Och det är ju vem bättre om man ska prata gamla liksom kampsportare. Och använda det mm, ja. Bruce Lee för att visa hur, hur jävla badass han är Ja men precis ja. Och, han, och han var ju liksom verksam i Hollywood det här året mm. så, Liksom på The Green Hornet som sagt Han hade ju äntligen fått en fot in där så att mm. säga Men, men, men det är en, en, är en Rent så... hypotetiskt hade det ju varit kul att se en fight mellan Bruce Lee och Mohammed Ali det har diskuterats mm. väldigt många gånger Faktiskt där Vilket som är, skulle i bakgrunden där, till ja. lite av diskussionen Där också Precis. Ja jo mm. så, äh, men, Mohammed hade nog vunnit Men i alla fall Han som spelade Bruce Lee gjorde ett väldigt bra jobb också för oh, oss, och ja, men alltså, jag tycker Han var väldigt jag har Fångat det mesta där mm. liksom. det är Allt från liksom, huvudrörelser en, mm. en, en, en, en sak dock var ju, som, jag, som jag reagerade på Det var för jag hörde det för något för Något år sedan tror jag Det var det där med att han, han gör den där skrikropen Och sånt där, det var ju ja, det. i Hongkong För Bruce Lee ja, det han gjorde det. inte så själv Nej det äh, gjorde han inte det, det är, någonting, det är någon, en efterhandsfrånkonstruktion Som är bildad av filmerna De tror att han står och skriker ja. och sånt där. Det gjorde han aldrig själv Nej precis Det var väl enda så Som jag störde med mm, lätt jo. på där Och bara såhär men visst, det kanske vem vet, det här kanske är bara en fantasi från Cliff Booth lite Den var inte ja. gick till Han tänkte ju tillbaka det så. den Det finns väldigt... Jag vill, åh gud vad jag är sugen på att komma till det här Men det är inte förrän när vi, vi pratar om slutet heller så Men det, ja. jag tycker det är så intressant att du tog upp det här det, det är en intressant framing-device så det är bra mm. men, yes. men jo, jag tycker det dock är väldigt intressant att, att i så fall också det här med Bruce Lee för att när det gäller Sharon Tate Så hade de ju pratat med eh, Var det hennes syster Eller något ah, hennes sådär? syster tror jag det var mm. Ja hon fått liksom godkännande och blessing och allting Och mm. var väldigt nöjd med det Men han verkar mm. inte ha konsulterat eh, Någon av Bruce Lees efterlevande Nej, och det, är ju, det, det tycker jag också är lite konstigt faktiskt. Mm, jag menar, om du ändå så ska, om som väljer att göra det för en så tycker jag du kan göra det för alla. Mm. I alla fall, i synnerhet om de har en framträdande roll. Och det har ju mm. Bruce Lee ändå så en. Så jag menar, Steamer Queens där är det ingenting som jag skulle säga är kontroversiellt där man behöver konfrontera Nej. någon av de efterlevande. Säga, är det, är det är här okej? Okay? För det är, ingen, det är inget liksom, man kan säga någon stance Han är väldigt neutral, han pratar mer om, liksom. Han etablerar förhållandet mellan karaktärer ja, han, han, ja, han gör exakt. exposition för oss vi gör Queens, För att förklara precis. hur de här ja, Han ihop. tittar ju fan rätt in i kameran liksom. ja, Just det, det <laughs> gör fan, det Eller ja, han säger I, I never had a chance mm. <laughs> Tittar liksom rakt in i kameran mm. Klipp till Roman Polanski Som äter frukost liksom. mm. så, det. Men ja, så ja precis Eh, vad, vad har vi fler för cameos innan vi tar paus? Jag är Jay Sebring. Mm. Jay eh. Sebring men han är ju också ganska betydande karaktär på det mm. viset. I ja, och med att han hör ihop med Sharon Tate. Mm. Så, eh, men vi har ju, Sam är ju en som jag är väldigt Sam... känd. Ja. ja, just det. Ja. Men jag känner inte till tillräckligt mycket om Sam Vennemann för att kunna. Nej, eh, inte jag heller, tyvärr. Eh. Så. Men jag för mig att den passar ganska bra lite Som han var väldigt sådär Åh! Du vet, den är väldigt uh, Utåtagerande, skrika på skådisen Typer han ville locka fram det bästa ur dem. ur Ja, det tror jag Tänker jag att någon som Quentin Tarantino är rätt noga Med att få <tänker>. Ja, precis, ja, men jag tror han har Jättebra på. vad är det mer för några Som är um... Mm det är mycket namn som droppas. Men... Det, det, det droppas namn konstant i den här filmen. Alltså, men... mm. Inte så många namn dock. Nej, det, det, ja, Så där det då känner jag inte igen någon. Mm. Det här är också <laughs> alltså... lite innan, tror jag också. Innan också sporteliten hade tagits in i Los Angeles. De hade väl mm. knappt några professionella lag i Los Angeles på den tiden. Nej. Lakers Nej. fanns inte, Kings fanns inte. Mm. Nå, vilken tid det var ändå När Kings inte fanns sidospår <laughs> <laughs> Men okej okay, vi, vi har ju cameos Som är lite mer meta-cameos också eh, Som eh, Tänker du Kurt Russell Som Kurt Russell, Zoe Bell eh, mm. Bruce Dern mm. eh, Och b -b -b -b -b Bruce Derns roll där som då skulle ha spelats av Burt Reynolds Men Jaha, han dog någon okay. månad eller två innan han ja ja ja ok vad det Den skulle spela <laughs> det det hade varit nice men ja jag, Bruce Dern ja det, är alltid... det är faktiskt, den scenen med Bruce Dern är Tarantinos favoritscen i filmen mm. Den men det var väldigt roligt <laughs> Bruce Dern är alltid kul i tarantino filmer alltså Bruce Dern är alltid kul i alla filmer tycker jag så ja, som jag det... sett med honom <laughs> Så, uh, uh, vilka mer? de uh, var ju fredade som de the gang. Fanning. Dakota Fanning. Uh, ja, var hon? hon var mother hon var, heter hon? Var, bara? Uh, squeak, squeaky. squeaky, squeaky uh, uh, okay. uh, hon som tittar på tv. med George. ja. och sen har e honom, <laughs> <Precis>. <laughs> som har. Jag nu skiten nu honom eller vad hon? Precis. som du säger. <laughs> Sån typiskt typisk och replik också Ja, Jag betyder, du, faktiskt Braintel <laughs> eh, Vad har vi mer? Eh, ja, Timothy Oldefant Som spelar äh. lite, det är ju, han är ju, är ju Känd från en Western-serie Det känns mm, som att är det är ganska uppenbart Att han <laughs> <laughs> <laughs> tänkte du Ta till Timothy Oldefant och gissar att han är Fan av Dead, Deadwood <laughs> Ja, well, probably ja <laughs> Skulle bara haft eh, IMX-tjejen också <laughs> Ja, eller hur, det hade varit något <laughs> eh, vad har vi mer för några Som skymtar förbi eh, Just det Margaret Qualley Tycker jag är kul att mm. klocka fram Dels för att hon eh, jag, jag satt och funderade på det under hela filmen Jag har sett henne någonstans Jag har sett henne i ja. liknande roll Och så inser jag att det är ju liksom samma tjej som hon i The Nice Guys Som ah, de letar efter Emilia Ja ja ja just det, ja. det är, och Man tänker på The Nice Guys utspelar sig några år efter det här Så det är liksom tidsserien <laughs> är ganska Ja ja ah, då vill du göra en koppling så här shared universe koppling ja ah, men kanske här. det jag, jag, jag funderar på om han har sett The nice guy så tänkte jag men hon ja hon hon ska ha med den kommer ju ut ändå så när hon påskrev den där så det, är, det är säkert inte helt osannolikt han bara, men henne vill jag ha hon, jag tycker hon hon gör det så här väldigt konstigt konstig när man inte liksom vet vad de är du med men men ja, det är som sagt Det tyckte jag var bra, vad har vi mer för några Ja, sen har vi ju Han som spelar Charles Manson Som inte har så stor ja. roll Nej, Han, han spelar jag även Charles Manson I Mindhunters säsong två nu Aha, okay. ja okej Det är väl värt att se, kanske Jag kan rekommendera, jag har inte sett säsong två Men säsong ett är mm. ganska okej okay, Mindhunters mm. så, Det är ju David Fincher mm -hmm. Det bakom den. Uh, Okej. Okay. Eh, vad har vi mer? Skåd, så. jag håller på att kolla listan igen. har en, jätteliten en liten cameo i Bounty laer. Ja jo, ja precis. Jag vi? Ja såklart så väl som du nämnde det. är alltid kul att så, vara med. Okay. Så, ja jo, precis. Liksom Uma Thurman stanta bara Kill Bill för de som inte. Yes. Och koordinator på den här filmen Och på Death Proof Och Hateful Late också tror jag Och Inglouris Bastard kanske Och Inglouris Bastard så är mycket möjligt ja, Jag tror hon har jobbat liksom för att han, han Säger att han ska jobba med henne det, är liksom det. Mm. Hon har <laughs> säkert jobb där mm. uh. Jo ja Juma <laughs> uh, Furmans <laughs> dotter Men va? Aha, okej okay. Det är massa sådana här Och eh, Rumor Willis är med Och så alltså Bruce Willis och Ja Robert, just det, det är namnet kände jag igen eh, Vem är det? Det är jättemånga sådana här Och det är väl det som är också lite det som är Poängen där, för det är jättemånga mm. sådana här Kändisbarn med i den här mm. Kevin Smith med Och ah, ja, like ja. Just Hulton, ja just det Ja det är Quinn just Smith, ja, just som det. Som hon heter såklart är en kommentar på Hollywoods äh, äh, nepotism. <laughs> ja, jag, jag tror det är mer nepotistiska. Jag tror det är mer den här generationsskifte grejen, kanske. Så där liksom kör ja, in det. nya generationen. För det är lite. För det är lite så där. då av, av den här väldigt slutna sällskapet. Och det är att mm. de som är nästa generation har nästan en koppling till det. På, mm. Så. Ja men födda i det Ja, jag ska kolla jag ska kolla igenom här Om ni har någonting att säga där under tiden Ska jag bara kolla lite snabbt Se om vi har missat någon här För det är så mycket sådana här Många och kändisar om man säger så också ja, Samuel är är L. Jackson som lustigt Om inte har någonting Ja just det What? Ja. What the hell man? Ja, jag för med hon själv sa han han är själv sagt det var nej ja han har ringda det till mig sånt som så det. <laughs> jag konstigt... Oh nej shit. ah ja, det blev det, det är tungt alls. Mm. Eh, Luke Perry då? Ah eh. ja, Luke Perry såklart det. Rip. Jag tycker ändå så är mm. en så att han fick vara med liksom att han gjorde ändå så en ja. sån där liten, så en lite en så avtryck i den scen. Ja men det tycker han jag var med. Det var ganska häftigt Och då var hans sista så. scen någonsin mm. Mm. Så Al Pacino har vi inte ens nämnt Som Nej jag är... ser han Ja det, det är ju en cameo är det ju faktiskt en... mm. Han är ju anställd där för att vara Al Pacino liksom. mm. så. <laughs> Jag vet Jag tror att också <laughs> han, Nu när jag tänker på det så refererar han ju indirekt till Scarface Ändå så Mm. Men bara, all the shooting, turr, för han gör samma som man gör i Starface Nej. Det har inte jag tänkt på förrän nu <laughs> Nej, men Det, det är, sant. är precis samma liksom rörelse där Ja, det fanns sant. sant <laughs> <laughs> uh, Ja, Lena Dunham som mm. är ja, Och det är många såna här Ja oh, just det, det är Ifan uh, Hawks dotter ja, just det, Hawk och Jumma Thurmans dotter uh, Maja mm. Hawke mm -hmm. uh, Var med uh, Och sen ska vi se vem det är <laughs> ja, det liksom jag Ska se om det var något mer här Ja, alltså, Scoot McNairy som jag gillar från Halton Catchfire ja, ja, just det ja. Och från Batman vs Superman va? Tror jag Ja, det, det är därifrån jag känner igen Honom mm. Michael, ja, det... James Remar Är med precis i början Ja, det var... ja just det, ja. det Som får, det en, får en Käftsmäll med efterfulla, det är typisk 50-tals-judgefärg. Ja. Uh, Lorenza Isso, då, med som, som Rick Daltons italienska fru. Hon har ju jobbat mycket med i Roth, har jag för mig. Uh -huh. uh, i några av hans senaste. Mm. Green Inferno, tror jag hon var med i i alla fall. Så ja. Ja, precis. Men... Uh... Så tror jag vi har varit igenom ja. dem eh, jag Du tror vi står vi har att Quentin också har en cameo Ja han var väl Jag tror att han, han är den som Hatt i post-creditscenen Ja precis ja. Exakt. Såklart det är metagrein där <laughs> Ja precis <laughs> Det var lite kul Mm, mm det var det mm. Och det är många som blev Tim Roth blev ju bortklippt Och James Morrison mm. och Danny Strong Blev bortklippta mm. Visst mm. ah, ja. mm. är det de skulle ha ja, Marston skulle spela Burt Reynolds eh, Strong skulle spela Dean Martin mm. <laughs> Men de blev bortglittade Kanske, kanske Han har ju blivit luttrat upp sig lite nu För eh, det här digitala världen Och sånt där nu så Han Ja de släppte ju på Netflix Heat eh, for late släppte de ju i 3-4 kapitel den ja just det ja. Jag vill gärna se den versionen mm, Jag är ju på det För de har ju lagt till en massa grejer i den också så. Mm, Precis det är, tarant, alltså det är Quentin själv som har översett den Klippningen till Netflix Ja så det är ju ganska ja, Det är bra, hoppas han fan Ja, är han... Ja, han kanske kanske är, är den här filmen en kommentar på att han vill Kanske börja anamma nya tider Man måste anpassa sig lite Det här är lite vad jag vill komma till liksom, ja. Och diskutera med er sen faktiskt. Ja. För jag vet fan inte Vad han menar med den här filmen Efter att ha bara sett efter att bara sett den en gång Jag måste se den fler gånger Men jag vill diskutera den med er Ja men, men vi får ta en kort paus här Och så är vi tillbaka ja. där När vi går mer för djupet där och diskutera liksom slutet då. Cliff here helps carry the load. Sounds like a good friend. I try. You know who I got living next door to me? I'm Sharon Tate. Wow, she's the hottest high. thing in town right now, probably the world. Man? Uh oh, here comes trouble. All the shooting. <laughs> I love that stuff. Charlie element av him, <här> he kills you. Not Rick got a shotgun. <här> <här> <här> vi har tillbaka. <här> uh, vi ska fortsätta prata om movie time in Hollywood. Uh, mm. Eller nej, vi ska prata om annat. Nej, såklart. <laughs> det är det vi ska prata om. <här> Heard, heard, heard. Ja. Vi ska prata när Ruben Östlund Ja, det är... Ja, <laughs> oh, herregud <Pises>. <laughs> <laughs> Men han hade väl någon ny film på gång va? <laughs> <laughs> ja Once upon a time in Trolleywood <laughs> Jag läste i alla fall att han är ISK Göteborgs supporter det, det förklarar en hel del Vad fint för honom och för dig Niklas <laughs> Som också är FK Göteborgs supporter mm. det, det, här är, det här är då För ni som inte lyssnat Det är en referens till Oscarsavsnittet Förra året eh, <laughs> Där vi pratade, spenderade ett helt avsnitt Pratade om Ruben Östlund Utan att ha sett Någon av oss hade sett uh, The Square Men vi valde ändå så att prata jättemycket om Ruben Östlund mm. någon annan det är avantgarde Det är ja. Liksom när vi kör här Nu ska vi prata om en film Vi inte har sett Och vad vi känner om den Vi skulle prata om kategorin Och sen blir det att vi bara snöade in oss på Röveluslund hans konstnärliga ambitioner Och sånt där Ja, precis Det ska vi inte Det ska vi inte göra nu vi det kommer inte något igen. annat. Ja, det verkar så. Mm. Mm. Mm. Mm. Ja, men vart är det någon som vill börja med att säga någonting mer om vad vi redan diskuterat om, eller leda in på någonting som vi vill att prata om? Mm. Jag tänker kanske innan vi går till slutet och, det, och på mm. allt det här. Jag tänkte på en grej. Ja. Mm. Musiken var ju fin. Den är väldigt framträdande. <laughs> som. Som vanligt, jag, jag, jag kan ju nämna det Just att eh, Och igen är det bara en grej jag gillar med filmen Och sånt där, men det, det här har man varit duktig på Tidigare, jag gillar mycket av när De kör i bil med musiken Och mm. egentligen det här man ska man säga, vykortet Över mm. eh, Los Angeles Grejen, är så där, är det är en sån där en, Är det ju en Tarantino staple Han mm. är liksom bra på Att sätta scenor, det, men jag, jag tyckte De fungerade väldigt bra eh, mm -hmm. I... Hur det är men eh, Vad mm. ville du säga Niklas med musiken Mer eh, Att det var väldigt eh, Det var bra låten. Mm. Ja, jag tänkte man kunde favorit. diskutera Du hade en favorit ja. sen du innan. Jag Vi... ska ta på mig glasögonen Så jag ser vad den heter ja, Jag vet vad den heter Men jag har den uppe här. Uh, Son of a loving man ja. Med den handlar om mig och, och, och brothers. Okay. <laughs> nej, den var, den var Väldigt fin mm. uh, Det var den Så jag tar mig grasögonen igen uh, mm. Nej, men, men uh, De flesta filmerna Jag minns med Quentin Jag minns inte alla och så blandar jag ihop de flesta uh, Det är ofta Väldigt bra musik Och det, där, det lägger ju till den här delen Ja mm. mm. uh, jag menar, låt säga att när han åker bil Ut till sitt hus där Och Brad Pitt ska röka där och kniffa. Låt säga att om han hade lagt en sämre låt Så hade den scenen blivit per automatik Sämre ju N Nu ja. vet jag inte om det är Quentin Som bestämmer musik Det har han väl säkert Han skriver till och med Låttitlar i manuset han, vet, mm. han brukar sitta och lyssna på musik för han När han skriver Mm. Så ibland så är det att det bara råkar vara Han har en, liksom en, gör liksom en Liksom en playlist mm. Och lyssnar liksom igen Och, där, och då, då väljer han liksom En era och sånt där Och sen ibland så kommer det på en låt som passar in perfekt Och han får en idé till den mm. låten Så äh, Det som lägger musiken är väldigt, väldigt talangfull I alla fall mm. Ja, alltså det, det är så väldigt sammanvävt i hans filmer, scen musik, eller sena och låtval liksom. Och då har han nästan aldrig någon egen komponerad musik, utan det är ju mm. bara greatest hits, då, hans greatest hits mer eller mindre. Eller och, som han har gjort, för jag kommer inte ihåg om han gjorde det mycket, nej han gjorde, det är någonting som har kommit med de senare filmerna också, att han... Kom, alltså Återanvänder eh, Gamla klassiska filmers soundtrack mm. Alltså om man använder Inte liksom, vi pratar eh, eh, Alltså 3 d Utan film-soundtrack mm. eh, Och att han använder Ibland musikstycken som inte har använts Tidigare som Hate for Late hade ju den här Ennio Morricone-musiken mm. eh, Från The Thing som inte blev använd Ja just det. han att använda i sin film istället Mm för att Hateful Eight är en remake på The Thing Mer ja. eller mindre Ja <laughs> Ja. Eh, mm. Och sen eh, Ja precis eh, alltså för, för min del så, alltså, Jag skulle säga det för, Oftast så tycker jag Tarantino har en mycket Jag känner mig alltid som ganska Förhållandevis blind när det kommer till musik I alla fall jämfört med er och med Tarantino Såhär, såhär, mm. att jag kan inte liksom spitballa Säga så här som gäller mycket låtar Eller koppla dem och sånt där Här kände jag dock en till en del till det här det är, för, det är för att den här playlisten känns som hälften Min farsas playlist <får> Från <får> <får> Från vad han liksom lyssnar på det ja. så, Och sen är det ju som Deep Purple och Simon and Garfunkel Är ju mm. liksom Det känner de flesta till som har hört jag Jag funderar på en sak i den här filmen Är inte det här också Några av dem där de har mest, De mest övertydliga låtarna ibland För de har några låt som är jätte On the nose med vad de handlar om Låtarna Ja, jo För det var någonting jag tänkte på jag har, har det alltid varit så att han har haft jätteövertydlig ö, ö, musik Där de säger någonting i låten som är exakt vad som händer på... det är liksom det, vi, pratar om, vi pratar nästan om Edgar Wright-nivå Utav hur ja, han musiken Han kanske har plockat lite inspo därifrån mm. Så... Eh... Så jag, jag vet inte Det är ju, som sagt, För min del så Som så, så, så, så, så det, det passar väldigt bra det, Och den är ju som du säger Henne, Den är ju väldigt integrerad Och det är musiken de pratar mm. om På Revere and the Raiders Så det är en, en hel del mm. På Revere and the Raiders musik För det är ju ja. diegetisk musik Precis det, I den, det, det är nästan all Det mesta av musiken är Diagetiskt och det är det ofta Inte Ja. Okej, inte hateful late av uppenbara anledningar Nej, precis Men allting här Nej, men... är ett GT spel Det är liksom det musik som spelas i scenen Ja, exakt De oftast en bil Eller någonting i den stilen Så, Ja, precis Som vi hör som bland annat Hush-sekvenser med Deep Purple eh, mm. Som jag tycker är grym Hush <laughs> När var den låten? När de kör till Playboy Mansion Ja, jo, det är det mm. Okej. Okay. Eller nej, han inte när han kör hem. Nej, det är det inte. Den han kör han... hem, va? Ja, den han kör hem till sig. Ja, ja för då Just sätter det. han på den om det ska vara någon vräkig låt, för han kör ju liksom, mm. så, liksom som en dåre hem. <laughs> Precis. Ja. Så är äh, det. Mm. Men, um... Men, what does it all mean? <laughs> <laughs> nu vill du ju prata om slutet, Henrik. <laughs> eh... Nej, inte som så inte, Eller ja, jo det, det vill vi prata om Men också. filmen i sig hur det här... Men filmen i sig var, var Alltså de flesta Tarantino-filmer kan man ändå Sammanfatta någorlunda mm. enkelt För att de är ganska Banala i sin intrig mm. eh, Undantaget liksom Pulp fiction kanske som Men där är Själva grejen att det ska vara banalt där mm. fokuset ligger inte på ac action set pieces utan vad som händer mellan liksom, i storyn Då. Mm. Pulp Fiction är historien om vad, vad torpeder gör på väg till mm. det jobbet som man alltid ser torpeder göra i filmer liksom mm. Då. Vad gör de på sin fritid och emellan ja. där? Vad händer emellan där? där ligger eh, Django Shane, är liksom... Ja, slaveri är inte bra. Mm. Eh, Inglorious Bastards är... Nazister är inte så bra. Nej. Som, <laughs> är, som också får refereras <laughs> får en liten kul mm. eh, referens till den hela den här... Eh, men vad, hette, vad kallar jag de filmen där? Men den är ju ganska uppenbar eh, nick till Inglorious Bastards, den där filmen. Den uh, bara Any, Anyone ordered som sauerkraut? Ja uh, Five fists of Var det den? Ja uh, Det var väl den Ja ah, jo det var det för de <laughs> nämnde elkastan där Och uh, det, den var också en metakommentar Det där med att den var liksom farlig och där, För det var ju uppenbarligen var Leo inte så jätteglad i den <laughs> Nej <laughs> uh, För den så han höll på att döda honom också Den där jäkla eldkastaren Ja och, och, och där har de i alla fall Någonting som är ihopkopplat Där man ibland undrar alla de här liksom, Filmsekvenserna de visar Och det är att de försöker koppla ihop det Och där ja. så har de ju en uppenbar anledning Till att koppla in den scenen mm, precis Så men ja Det är eh, väldigt mycket av en Chekhovs gun mm. Som man säger oh ja. Det är ju Chekhovs flamethrower Ja precis Chekhovs eldkassa mm. eh, Vad tror du den här filmen handlar om Egentligen Niklas Inte mycket alls Nej, alltså jag skulle fan säga <skratt> detsamma Alltså det, det är ett granske, <skratt> nej, de nej, inte ganska Jag vet alls. inte om det var du Jag vet inte om det var du eller Tim som sa det I avsnitt, eller i första delen Det var definitivt inte jag Men att det är mer så, här. Okej okay, eh, Gör en film då För att mm. det var ju det jag menade När jag sa det, först trodde jag ju att det här Skulle vara en liksom Om Charles Manson mm. Vilket det var lite det, var, det kändes som att det var lite och mycket. Mm. Mm. Eh, lite såhär småspretigt, men jag vet, alltså, egentligen vet jag inte vad han vill säga. Man, man undrar om det är han vill säga, att han hatar Hippis. Eh, men, alltså, helt ärligt, jag vet inte vad han vill säga. Jag har ändå försökt tänka på det ett tag. Mm. Ja. Men, eh, ja, jag har faktiskt ingen aning. Jag tror det är lite är poängen mm. som är så förut är det här tror jag är en av Tarantinos mest franska filmer mm. på det här viset. Den är, han har alltid kört Godard, liksom Jean-Luc Godard i de flesta av sina filmer har han stildrag från Jean-Luc Godards mm. filmer. En av hans favoritfilmer tro, någonsin tror jag är liksom uh, Breathless Vad heter den nu på franska? Vad är originaltiteln? Ja, skitsamma mm. men, Breathless <laughs> Breathless Det är en breathless jag ska skriva till min franska kompis Och fråga honom vad den heter För han är fransk, ja. om vet Precis <laughs> <mig>. <laughs> Nej, men, Och om de filmerna säger Kan man ju generellt säga att de flesta brukar säga liksom när man tar fram så att du de 400 slagen som att den filmen handlar inte om någonting mm. för att den är en medveten motreaktion på uh, hela Hollywood formulan som var stor som varit som uh, dominerat Hollywood mer eller mindre ända sedan det började mm. uh, sen är det ju en grov förenkling för det är klart 400 slagan handlar om någonting och att den representerar någonting så mm. det är ju det är en lekmanna -analys liksom men om man ska ta upp det i kontrast till, till vad, den, ja, vad den protesterar mot, vad den är gjord som en motreaktion på, då kan man säga att den handlar inte om någonting mm. och det är den stilen lite den franska nya vågen stilen som Ja, det är första gången jag ser Tarantino Använda den så fullt ut I den här mm. Och han till och med I hateful for Late rippade han Jean-Luc Godard's sätt Att regissören kommer in Mitt i filmen mm. Bara så där som berättarröst Ja helt plötsligt eh, börja berätta ja, lite Och precis. omarrangera och, grejer Liksom där och röra om lite Nu ska vi Titta på det här sättet där Lite som Marionettes mm. Vad heter det mest rings där känner jag mm, Precis eh, Och i den här filmen jag tänker framförallt på ja, del, dels att den bara är väldigt mycket glida runt alltså Cliff Booth mm. glider runt i sin bil mest mm. hela filmen vilket Oj. också är väldigt medveten referens till John luc Bre Breathless mm. och eh, eh, när första gången när Timothy Oliphant och Leonardo DiCaprios karaktär pratar på sättet där innan de ska spela in mm. filmen då, då, då klipper han mitt i deras konversation ah, flera det, gånger ja. det, tänkte, det tänkte jag ah. också på jag att du reagerade mm. först på att först tror jag att det ah. var fel första gången det hände där så tänkte mm. jag va? Vad är det, här? Nej. Nej, det är ju också ett medvetet liksom Jean-Luc Godard knep att continuity editing är mm. inte en grej i Jean-Luc Godards filmer <laughs> liksom. han han, gör tvärt, han gjorde mestadels tvärt emot det uh, mm. Och det är ju en uh, Också väldigt Ja, förlåt uh, nej, ja. nej, men jag, jag menar men, alltså, Tarantinos stil är ju Väldigt mycket det att han Han, han gillar ju inte eh, Generellt eh, Alltså, alltså icke-linjärt Berättande mm. Part fiction är ju den första man tänker på När det gäller det, men jag skulle nog säga mm. att alla hans filmer har Ett eller annat Oh ja. utav, utav dem eh, Och det är ju samma sak här För det är också en del sekvenser man inte tänker på Där de mm. enkelt hoppar utan att berätta det Så hoppar de lite i eh, Tid och rum mm. eh, Hoppar de lite fram och tillbaka Utan att prata om så mycket Förutom det ganska uppenbara tidshoppet Som de säger sex månader senare ja, just Grejen så hoppar de lite Lite smått för vissa grejer där som, Och de framas inte riktigt så där om man inte riktigt hänger med så gör du de inte det. Det är som bland annat den här Bruce Lee-grejen men också mm. andra sekvenser. Är, ja. är lite hopp fram och tillbaka i tiden. Precis eh, och, ja, Det var också några gånger där jag är inne. nu. Du har, du har hoppat här lite nu. Mm. Eh, och eh, det är väl det och, och egentligen min stora fråga som jag nämnde för er innan vi spelade in här. Var ju också det. Är, är alltså Tarantino i, i sig själv, alltså det här med att analysera honom, mm. honom enligt. Traditionella filmstrukturer. Där. Det är det liksom rättvist överhuvudtaget mm. om, man, om man gör det? Och, och liksom den här traditionella treaktstrukturen. Och att så här mm. ska det ha scener och sånt där För jag mm. menar, jag, igen, eh, jag lyssnade på en intervju där han sa det. Att han, han hade ingen direkt plan i den här filmen när det sa hur länge oh. de skulle hänga Nej. kvar här. Han sa så här. Nej, Nej vi hänger lite med Cliff Booth här. Så hänger kan Det kan mm. vara i 5-10 minuter eller 20 minuter. Sen mm. hoppar vi där. Jag har inte, han sa att han hade inte liksom lagt upp tiden för någon av de här som att han ska ha så här mycket. Nej, vi hänger med med dem så länge som det behövs. Mm. Och sen hoppar vi till Nej. nästa. Och han vill, inte, han vill inte hoppa så mycket fram och tillbaka mellan olika handlingar. Han sa sen hänger vi med den här karaktären ett tag. Sen hänger vi mm. med den här karaktären ett tag. Och sen ja. Är... ja, det Ja. Det, det, det sätter det hela lite mer bättre perspektiv För min del som inte har hört den intervjun tidigare Men det, det makes a lot of sense Ja men han, han, han sa att Han kände inte liksom att det Det behövdes sådär det, det behövdes den tid som det behövdes För de här scenerna mm. Mm. Exakt, Och det var inget uh, Och det är just det här Som jag som jag alltid jag själv har själv argumenterat Med andra folk i det, När man analyserar Tarantino och, och mm. generellt När man ska analysera någon film Och det så måste man ju se det med olika perspektiv Precis. Man kan ju inte recensera mm. en film utifrån samma mm. eh, Alltså Samma synsätt och samma Förhållanden och det för Det blir o, det blir oschysst mot andra filmer Ja. Och det är ju det just därför det. Som jag själv har rört mig bort ifrån det här med Betyg och det för det är ju ett sätt ja. att kvantifiera eh, Det här Hur man ser på filmer och sånt där Ja, precis för bara så här, Nej, alltså en 7 av 10 för den här filmen Är inte samma sak som en 7 av 10 För en annan nej. film Nej, precis Det, det är går inte är lite att själva, så. Vad är premisserna för den här filmen För jag menar, ska man jämföra ja. det Med någon, någon som har gjort film för första gången På en låg budget mot någon som En legendar som Martin Scorsese Som gör en film, en av sina mm. filmer nu Med sju hög mm. budget Det är ju liksom ja. inte rättvist Om man lägger upp dem här mot varandra Nej, för såklart kommer den, den där nya vara mycket råare i sin form och sånt där: för att. Oh ja, ja, precis. Så, um, precis. Men det är, det är inte alla som håller med mig <håll> riktigt där, bland annat som. Som, som du vet att jag, jag har haft Väldigt livliga diskussioner med i synnerhet Två personer då, om The Last Jedi Och de dör inte de där diskussionerna mm. Nej nej okej okay. De återupplivs varje gång vi ses Så jag börjar bli lite trött på det Där jag försöker förklara dem Att de kan se det på ett annat sätt Men hur kan ni Diskutera Star Wars fortfarande? Ska vi diskutera den nya Star Wars-postern som ett, ett väldigt, ja, inte jätteambitiöst fan har gjort som visade sig vara officiell? Ja, det menar du, menar right of... <laughs> jag så, Nej, Jag såg bara en rolig tweet om det nu, mm. när postern kom ut och någon retweetade och sa: Why is the official Star Wars-account posting fan fanart-posters? <laughs> <laughs> anyway, uh, ja, ja. Där, uh, jag ska. Men uh, ja, för att återkomma. Om, om ni skulle sammanfatta. Uh, ja, utifrån Inglorious Bastards där det är liksom överlag nazister är dåliga. Liksom, mm. uh, hur skulle ni sammanfatta Once Upon a Time in Hollywood? Hippies är dåliga. <laughs> right. Nej, alltså, jag, jag tycker inte. Jag hade, jag hade nog inte satt det så Det, det är, som du säger Det är väldigt svårt Det är så många olika perspektiv här och det. Mm. Eh, den, är, den är ändå så lite liksom, Den rör ändå så på punkt Som vi har pratat om Att eh, liksom förändrade tider Man kanske ska, inte, man, ska man ska inte liksom hänga kvar För mycket i det förflutna Nej. Eh, Man måste röra sig framåt Men med det sagt så behöver man inte liksom, Ta död på allting Vad det förflutna är har man ju liksom ihåg essensen och det, och det är väl lite det som vi kom in på där om, om det här kanske är någon slags insikt Tarantino själv har kommit till på senare år Han har ju varit väldigt motståndare Mot det moderna Hollywood mm, eh, lite, Dels med analoger Alltså mot digital fin teknik mm. men också rent generellt Så har han inte varit så jätte på det eh, Han har ju också stått bredvid När liksom gamla Hollywood-eliten Liksom mm. rasade under MeToo Mm. Rörelsen också Så så ja Från ett autörperspektiv Absolut, jag tänker också i de banorna Att den här handlar om Det är en Representation Av ett paradigmskifte Mer eller mindre Vilket är varför jag tror att det används Så väldigt många det, det, jag sa att det här, den är väldigt novellvars i, mm. i stil, eller franska nya vågen istället, men det är så mycket andra stilar med. Och det, det är därför filmen Den är, den är så rörig ibland mm. Och den hoppar väldigt mycket ändå Den är konstigt redigerad ibland Och den har ingen riktning direkt Och sen helt plötsligt i slutet Så flippar den ur i, i, Som vanligt egentligen I Tarantino-filmen mm. Men det känns fortfarande lite otippat I just den här filmen tyckte jag Så det, mm. så det är liksom det är hela den här turbulensen i Hollywood 67 till 1969 representerat av alla de här olika stilarna, av Sharon Tate, mm. av de här två föredättingarna som går vidare och inte riktigt vet hur de ska gå vidare. Och liksom ändå skiftet från en typ av tidsanda till en annan och att både försonas med det men också. Ja, inte nödvändigtvis försonas med det kanske, men mm. den har inte riktigt någon konklusion sådär. Eller mm. mediterar inte så mycket över just det, utan bara att det här är och det här händer och allt är väldigt. Och ingen vet riktigt vad de ska göra, eller varför. Alla känner sig bara antingen väldigt upprörda, eller väldigt likgiltiga, eller väldigt ja, någonting annat. så Jo. Precis. Något sånt där, tänker jag. Jo. Ja, precis. <laughs> ja, men det. Jag vet inte vad jag skulle där. Har, har, har, du, har du någonting, Niklas, som tänkte på med att jag funderar på det, vad jag skulle säga? Nej, jag tror jag håller med dig säger Det var ju klart lite Busigt sagt om jag säger att är Så då det <laughs> Ja, nej, men man kan dra den man, man kan dra den så Jag vet inte Men däremot så här, eh, Vi kommer, ja, men Jag vet inte Ibland känns det väl mest så här. Några kompisar ju film <laughs> Typ mm. Ja, det är lite så guilty pleasure-grej um, going on här också ja. tror jag. Ja. Ja, det är väldigt mycket sånt. Jag tänkte faktiskt diskutera just här om slutet mer om ja. eh, generellt där hela den här grejen som sker där Cliff Booth då mer eller mindre är hjälten och rädd, mer eller mindre då mm. ändrar ödet där och faktiskt Mick mm. Dalton är inofficiellt hjälten för att han styr bort mm. dem från Sharon Tate. <laughs> När han, står, när han full <laughs> står och skriker på dem. och <laughs> ja. de inser att det är J.K. som står och skriker på dem. Ja. <laughs> eh, och de beslutar sig då för att gå till dem istället. Vad det sägs. Och hela den grejen. Och att han sen sitter liksom helt oveten och lyssnar på musik i Polen. Och sen kommer en <laughs> brinnande, <laughs> ja. Sterisk kvinna som är typisk <laughs> och ramlar i eh, poolen och och sen plocka fram det Jag bara tänker rent generellt slutet där Med att han också sen Blir inbjuden till Sharon Tate mm, Till där Och att, ha, att det är Rick Dalton som får vara hjälten I verkliga precis. livet Och lite det där, ja. hela ironin i det här Med Cliff Booths liv Att det är ändå så han <laughs> som har Man tänker, <laughs> ja. man ser som den stora hjälten Det är han som har avstyrt det här precis Att Rick har bara liksom haft Turen Liksom att hamna mm. in i den här situationen Och det blir lite det som som det, det, det sägs inte någonstans i filmen Men lite Lite antyds på Att, liksom att han, han har haft det egentligen ganska lätt Jämfört med vad Cliff Booth som har gjort Grovgörat väldigt mycket Han har tagit skadorna som han nämner i början av filmen Han har tagit sägs. skador och varit borta Och nämner att han också var skadad I en jättelång tid efter något stund som gick Ja, precis. Som Rick skulle ha gjort och sånt där. Och ännu en gång så sitter han och tar åt sig, liksom han tar smällarna för Rick. Och Rick får ja. ta åt sig äran där för det. Precis. Det är en ganska nice meditation över relationen överlag mellan skådis och och så vidare. För det är ändå så liksom det som Rick som blir Framkallad som hjälten och sånt Även fast jag mm. kommer inte ihåg vad det är han säger Till Jay bring där Om man om han säger att han får det ju då som att Det var de som hade han och hans stundman Som hade drivit bort dem mm. Jaha, precis en del, typ, som man låter, Fast han rejält vet att Det den som var <laughs> Manglats <som>. Precis <laughs> Så det är Ja <laughs> Ja, inte... ja, men det är bra. Det, det är rätt bra. Meditation eller det. Mm, jag men... tycker också: Det är en kul kommentar på Tarantinos kritiker mm. äh, när det kommer till hur han använder våld i sina filmer mm. att äh, de instabila hippigalningarna är de som bara äh, nu ska vi utsätta dem för våld som mm. utsatt och som lärt upp oss att utöva ja, ja. våld liksom. det är lite det är en rätt syrlig kommentar mm. mot alla som, som mm. tror liksom, när man ställer det i kontrast till verkligheten av vad de här morden handlade om så mm. Var det någon bizarr, bizarr De indoktrinerade Med någon slags bizarr mm. Rasideologisk Konspirationsnonsens Från Charles Manson mm. äh, Och Eh, medan i det i Charles Manson Som bara handlade om att han var sur På producenten som mm. bodde I det huset innan för att han inte Fått skivkontrakt i, i, Av honom Ja precis. Det. Ja, men det, det som du säger där eh, Som jag inte faktiskt har tänkt på Just det här med att eh, Hela den här grejen med att Med, med att kritiken mot Tarantino De tycker att han använder övervåld Och sånt där och det, hela den här mm. diskussionen Om att våld i media och film och spel och sånt där Generellt, nu är det främst främst film här att det, att det är den som orsakar Att vi är mm. våldsamma och sånt där Och han mm. framar det ju så, i så fall På ett sätt här som, som förstår Hur absurd den här tanken är För det, bara sett att de pratar på är sådär så, Som mm. du säger där, ja nu går vi och mördar De här de som har lärt oss att mörda det låter som, ja. Vem fan tänker sådär <laughs> Inte <Precis. den> några <idealna laughs> människor gör sådär Det är ju helt absurt det är en väldigt absurd grej En väldigt rolig absurdism det är absurdism som att dem ett finger Av de här kritikerna som säger att Det, det, det är garantiner som är skulden i alla skjutningar Som har varit i USA ja, Som de försöker precis. lägga fram Det är våldsamma spel och, eh, det, var ju också, det här kom ju också i kölvatten Av en av de här senaste skjutningarna Där de plockade ner Vad var det för någonting de plockade ner eh, De plockade ner massa Var det en Walmart eller något där Plockade bort en massa Mm. Äh, valt samma spel äh, och filmer här ah, ja. de plockat ja, bort Marknadsföringen ja. på Och så sa de så här, mm. fast Walmart har fortfarande kvar Sin jäkla gevärsavdelning av vapen Så de kan köpa <laughs> ja, vapen precis. det har de inte gjort ett jävla piss <laughs> åt, men, men efter den kritiken kom Så tog de bort eh, mycket av reklamen För sina vapen och sånt där De sålde dem fortfarande mm. men de tog bort lite av reklamen, <laughs> ja, för, <laughs> för, bort reklamen. Ja, det... för att lätta trycket där För de, de sa ju det ja, Kanske är det en som också kanske inte ska sitta om Istället för att lägga skulden på, på På film och tv För det är också ja, det El Pichinos karaktär eh, mm. Nämner där du vet att han, han älskar alltid det du vet det där, All the killing som han säger, All the killing, mm. all the killing. Yes. <laughs> Och man ser liksom hans väldigt pinsamma alltså eh, Rick Dalton's pinsamma så Sådär att Han känner bara ja oh, Vad fan ska jag säga Vietnam undersöka. Ah, yeah, yeah, a lot of killing. A lot of killing. Now this is Ja. Man. Mm. Um. Uh, ja. Och varför va det jag tänkte mer. Mm. Det var det här, det här slutet, alltså. Jag, jag fattade att okay, det var nog säkert där, där dit återbarkade, tänkte jag när jag såg filmen. Men jag hade inte förväntat mig det, som sagt. Jag hade förväntat mig en mer somber typ av Pulp Fiction eller Jackie Brown, liksom. Och inte den här hyperrealistiska typen som glorious Bastards och Django Unchained, liksom. Mm. Men ändå, jag tycker inte det var ett dåligt slut. Du Niklas tyckte slutet var larvigt så ja. låt mig göra ja. din motivation för det Och så kommer du förklara att jag är dum sen. Nej, nej, nej. Ja, precis Det, det som jag, jag tyckte bara att det liksom Det var ju bra det är så dubbt, det är bra att det var ett, ett, ett slut som man inte riktigt fattade eller som man inte riktigt kunde förstå på föran jag tyckte bara att det blev så överdrivet Allting mm. Mm. Sen, gör, sen, sen är ju klart Alltså du tänker på Våldet blev lite väl Det började liksom ganska brutalt och Blev värre eller hur Ja men nu låter det som jag har gått med i KD I princip <laughs> eh, ja. Nej men det är väl det jag är inne på liksom, att mm. <laughs> Man hade Nä. kunnat tona ner lite, men det gör det ju inte till. Sen att jag sa att det var tunt, det är ju såklart att ta i. och, det, och så här, men... Nej, men sånt här är mycket av en smaksak också. Mm. Och det är väldigt många referenser som pågår här med, mm. framförallt, alltså de har pratat om Valley of the Dolls tidigare mm. i filmen och Beyond the Valley of the Dolls, uppföljaren mm. till den. Spoiler alert här, men den slutar också en totalt jävla bizarr massaker mm. Från ingenstans, jo. mer eller mindre Och Tarantino som också, som många vet är ett stort Sam peckinpah fan och det mm. finns jag tror inte det finns en enda Sam peckinpah film som inte slutar i en enorm massaker mm. liksom. så han har ju han har ju adopterat det där som stil mm. som ett ja. stilgrepp då Vilket Nej men sen är... var det ju såhär jag vet inte jag, jag, Ja, det var vad. Det var. jag tyckte det var fint att Sharon fick leva uh, mm. typ och att det bara var hippies som dog nej men <laughs> du gillar inte hippies <laughs> nej, inte jag heller fan dem nej men... <laughs> ja, men det var ju så här, det var lite här... med larvigt på, på det där sättet kan jag tycka att okej okay, nu tittar Kniff bara på hunden hunden vet okej okay. mm. nu ska jag hoppa upp i någon skrev och bita det gjorde det. att jag blev väldigt ränd också, såklart. <laughs> en Mad Max-referens, mm, tror jag. du men nu säger du det, Henrik. Så jag satt och funderade på det väldigt länge. som Men vad har jag sett det här innan? Liksom, liksom <laughs> ja, jag bara, tror det, det i alla fall. <laughs> det är det inte minnas om han har refererat till Mad Max innan, men det är, är otvippat mm. att han gillar Mad Max. Det tror jag. Men han sa ju... Fury Road var en av dem bästa actionfilmerna på Ja, jättelänge. det tror jag. Jag för ja, en av som bara sa det här är fan en av de bästa actionfilmerna på jättelänge. Ja, jag för med det också. Ja, anyway, äh, fortsätt Niklas. Ja, Niklas. <laughs> nej, men sen... Jag är ju inget stort Tarantino-fan på det sättet heller. Mm. Jag kollar ju heller på andra filmer, bara skit mm. dokumentärer. <laughs> uh, men nej, men så... Alltså, jag ser väl så här Tarantino-filmer. Okej, okay, man vet att man får... Två, två och en halv Det är en, timme. Det är, det är en bra film mm. Sen är det väldigt sällan jag tänkt Mer på Jag har inte jag analyserat en enda Tarantino-film eh, För att ja, det var det mm. Men eh, Men, du, men ja. du tar upp lite Där med i alla fall som jag tänkte ta Typ att eh, Sharon Tate Får upprättelse ja, ja. Så, mer ja, eller mindre och, du, ja. Där. ja, precis det, var en, fint, ja. Ja, det är ju lite nice, fint Ja men det är en rolig grej Kan mm. jag tycka Särskilt eftersom hon försvinner ur filmen där mm. Precis efter liksom, Cliff, äh, Cliffs, äh, Cliffs äh, besök På Manson-ranchen Och, mm. och äh, Medan de är i Italien Och spelar in film och så vidare Och så vidare då Så, mm. ja. så Ja, nice sätt att Ta det Tillbaka runt uh. så jag, Jo, men jag tycker också det Egentligen var eh, Hela den analysgrejen eh, där med hela Sharon Tate För det är ändå så att som att Jag ska säga hela den Inofficiella handlingen som rör sig om Om man funderar på vad filmen handlar om Är ju lite ändå så Egentligen att det rör sig kring det här Det har ju lett upp till det här Det är ju det som mm. varit Vad mm. hela filmen är byggd på, känner jag i alla fall är Det är ju det, är det här Sharon Tate Hur ger mm. vi henne upprättelse och, och också det, jag tror Tantino Känner väl också en sån där Lite så här, jag tycker också att Sharon Tate har Försvunnit lite också Det, mm. det kollektiva medvetandet Ja hon är ju känd är så... som Dels Roma, Hon är känd som Roman Polanskis Fru som blev mördad av Charles Manson i princip. Om folk känner till det För jag har pratat ja. med jättemånga som var intresserade Av den här filmen som inte visste vem Sharon Tate var Nej, De har aldrig hört hennes namn innan Om de känner precis. till Namnet så vet de bara att hon blev mördad Mm och det är väl lite det som jag kanske tror Tantin också ville. Han ville för att, som, som du säger, de här filmerna som är henne, och det är tillhör nog mm. några av som man känner starkt för. Jag för att han också nämnde det, att Kyrmtaj var en av, av, av de här första kvinnliga skådespelarna som han liksom mm. älskade liksom i alla ja. filmer. De var med var så att det var liksom det. Han mm. nämnde väl, jag tror han nämnde också att han hade sett han hade sett den där, vad hette filmen, som hon såg. Den hette... Han uh, såg. Han såg the Wrecking den. Crew Ja, The Wrecking Crew, ja Den, den mm. såg han när den kom ut Det nämnde han också i den här intervjun mm, okay. så han, mm. den, den, den var också så här: En, en film som man kommer ihåg som en av hans tidiga Filminnen mm. Var den här ja. filmen Ja, men du ser, och Sharon Tate omtalas ju I den här filmen inte som Roman Polanskis fru Heller, utan som Sharon Tate Den här up and coming Den här blivande ja, Precis, up and coming istället för honom hon som var gift med honom som blev mördad av honom mm. <laughs> men eller min ja mm. uh, ja och en annan sak alltså det här är the big twist får jag säga jag har listat ut det här och jag är så jävla smart <laughs> fucking helvete smart jag är. On the back. men du, ja, precis men uh, Tim sa det här om opolitlig framing liksom uh, flashbacken med Bruce Lee och det Cliffs minne och så vidare Uh, och för er som inte visste det så finns det en liten film En liten, liten film Den är väl typ uh, ja, nästan fyra timmar lång tror jag sin, <laughs> Som heter uh, Once Upon a Time in America mm. Av uh, Sergio Leone Handlar om gangsters som Sergio Leone är en av, en av Tarantinos absoluta favoritregissörer ska jag säga. Precis, precis Uh, han nämns indirekt i filmen Som den första Sergio När ah, de, när de att... nämner Sergio Corbucci då Som den näst största Sergio som gör spaghetti västern Men de nämner väl också att uh, Sergio, som att Leona Hade velat ta ha med Rick Dalton I någonting tror jag, för de säger Sergio Och jag för det inte Corbucci Det var de kanske nämner, för, jag för agenten nämner någonting om det Om att de ville få med honom Ah ja, ja ah. Ja, det kan Just det, jag har inte nämnt kommentar. det för Sergio någonting. Jag har försökt få det in där med Sergio. Ah, ja, okej. Okay. Det kan ah, ju jo, vara Leone det. Eller Corbucci han nämnde det. Men det... Ja, jag fick intrycket att det var Leone han menade i sammanhanget. Det kan vara det. Det är mycket ah, ja. möjligt. In ja. any case, mm. den filmen, spoiler alert som inte sett ännu, den slutar på ett sätt som antyder att liksom hela slutscenen kan vara ogiltig på grund av att det, det antyds att det är en droghallucination mm. och det finns lite letrådar i de här scenerna som antyder det baserat på hur mänskligt minne fungerar och hur man idealiserar personer i sitt eget minne och så vidare mm. och i den här filmen då, precis innan Manson-gänget mm. kör upp på uppfarten så vad gör Cliff då, den mest liksom glidarkaraktären den lite sådär hyperrealistiska tidsanda-karaktären som eh, bara följer med? Så han röker en syradoppad cigarett Och går iväg Och sen när han kommer tillbaka Så slaktar han tre hippies Som egentligen skulle mörda Sharon Tate liksom. mm. Det här säger jag, det någonting. Jag, jag, ty, jag tror det här Filmen heter Once Upon a Time in Hollywood Jag tror det här är en väldigt medveten referens Till Sergio Leones slut I Once Upon a Time in America faktiskt. Mm. I am genius <laughs> För den, för den enkla kopplingen <laughs> det, det här är ing, Nej, det här är ingen genialisk nej. koppling Det här är liksom Jag har sett Once Upon a Time in America Väldigt många gånger För att det är en av mina, ja, jag, jag, jag tycker den är så bra mm. eh, Och eh, jag, tänkte på, jag tänkte på det När jag såg det att ja, ah, det ah, ah, Jo, men det är nog så för det, det passar så bra med, med Quentin Tarantinos typ av ultravåld, sen Peking på massaker och slut där allt bara flippar ur fullständigt. Där en där Brad Pitt, liksom han, han är alltså. Tripping balls. Tripping that. balls, liksom mm. hans hund som. hans hund. Reagerar på minsta lilla och kan totalt slakta en. Bara han klickar lite med munnen. Och han har full kontroll över liksom eh, sin kropp. Sina faciliteter. När han, sina faciliteter när han spör upp de här. Liksom. Mm. Och, och, och, och det sista liksom någon gör är att. Leonardo att går ut med en stora eldkastare Och bränner den i sin pool Det första det... han gör också är en av de första han försöker att ta sig ur När han börjar fatta vad det är som händer Så, mm. så det första han tänker är att Jag går och hämta eldkastaren Som är i mitt skjul ja, men precis. Av någon anledning ja Så har han en eldkastare i skjulet Precis Så det Eldkastaren han avskydde att mm. använda. Liksom. Ja, precis. <laughs> Har Men... han sparat. Fast på andra sidan, det var väl bara. Inte för att säga det, var bara Cliff Booth som rökt av den där acid-cigaretten. Jo, jo det var det ju. Men då han, han liksom. Han känner ju Rick på ett visst sätt. Liksom. Ja. Det, är någon, det är någon slags. Det är någon väldigt sådär Broig relation de har, liksom, han har. Han har ett sätt att se upp till Cliff eller till Rick. Uh, den karaktären då. Mm. Uh, så jag tänker, det, det, det är möjligt möjlig liksom. Sen slutar det liksom med att Rick då, och det här kan ju om möjligt vara antingen Cliff Cliff kanske är liksom. Ricks alter ego Eller mm. något sånt där Någon sån tolkning Men Rick får liksom By virtue av att råkat ha varit med om det här Får han gå upp till Roman Polanskis hus Det är portarna till himmelriket Han får gå, i, gå, upp, gå upp igenom Där liksom mm. efter det här då. Så det, all, det Så jag är så glad Att du tog upp det förut Med Cliffs eh, Tillbakablick liksom mm. Ja men det var så många aspekter I den här filmen där jag funderade liksom på Det är ju att den hoppar där och den gör det inte Uppenbart så börjar jag fundera på det Och också som sagt ligger i titeln Av det här som, <coughs> ja. som man pratar om Fantasi och verklighet eh, Som också, some time some time, också yeah. knyter an Väldigt mycket på drömfabriken Som Hollywood mm. är. Som är Som är ett av smeknamn jag för mig myntades Jag kommer inte ihåg när det myntades Dreamfactory som Nej, men kan... det, är ju en, det är en väldigt etablerad och klassisk smeknamn på Hollywood liksom. Ja, Så, så, jag, ja. så ja, men så, äh, du, du, du ska skriva en uh, avhandling ja, det här, Henrik Ja, alltså, jag ska ransaka internet efter den här tolkningen Om ingen har gjort den innan, då tänker jag lägga ut den Och jag ska fucking ha cred, och jag ska ha klicks, och jag ska ha sponsorer Nelly.com, ring mig. Jag poserar i underkläder för er. Eh, nice. Ut, utan... utan och jag döljer att det är smygreklam. Jag har bra på där. Jag har inte så många följare på Instagram. Men vi löser det. Så eh, ja... I, jag är Genius. Jag kommer ihåg en film från, yeah. <laughs> från 1970-80: någonting. Ja, 80: någonting, ja. Sergio Leones sista film. Ja, <laughs> oh, Gud. Nej, men jag, jag, jag, jag tycker att det är en ganska rimlig liksom, tolkning på det här. I, i hur. Arantino fungerar med sina referenser liksom. och hur och hur varje sån här utflippad slutscen han gjort i sina filmer tidigare nu, det har mer eller mindre varit en referens till jag menar Inglorious Bastard Slutet på den är ju en referens till En gammal krigspropagandafilm Vad den nu hette mm. uh, Kommer du inte ihåg Nej jag vet också de i, är, det en, ja. är det en gammal Riefenstahlfilm Jag tänker på nu uh, Nej den här är amerikansk, amerikansk Producerad och det handlar om ett gäng hårdnackade soldater Som åker och mördar Hitler Och mm. förlöjligar honom Och det grövsta innan de gör det liksom. Så det, det, det är en väldigt liksom, Medveten referens till det Django Unchained är Jag kommer inte ihåg Vilken den slutscenen var en referens till Men liksom Ja Det är, det är definitivt så. alla hans filmer Mer eller mindre Det är ju det som, som man tror som Reservoir Dogs hans första är det City mm. Heat den heter den där Hong Kong filmen, filmen. som som ja, är den mer, ju... som är scen för scen nästan. Ja, det är ju en rip off, en, en riktig rip off alltså. ja mm. <laughs> uh, uh, Kill, Bill, uh, Kill Bill Det är ju flera, det är ju dels uh, mm. dels är det kung fu alltså den. Ja, just det. Ja. väldigt mycket från den serien precis här äh, karaktären Än Pajme <laughs> ja, ja, till exempel Och David Carradine ja. <laughs> spelar liksom Ja, just det är ja, ju <laughs> så fan Om vi missar Ja, <laughs> ja. <laughs> Nej men ja, precis Så, så ja, ja Jag tror i alla fall att det är så Att den här slutscenen är en medveten Ganska medveten referens till Once Upon a Time in America Mm uh, och yeah, and I'll stand by that. Mm, jag tror att alltså, det får man vänta och ger Och han gör ju ingen hemlighet vad han inspireras av. Eh, Nej. Han säger ju alltid det. Så det är inte på något sätt att han försöker passa on som att det även vore helt hans egna idéer. Nej. Eh, han brukar alltid säga bild. Liksom, han brukar liksom lista en massa filmer och säga: De här var inspirerade av när jag såg mm. den här. När jag skrev den här Så tänkte jag på de här filmerna det, för att han, han är ju som ett vandrande lexikon När det kommer till ja. filmer han, han är ju det liksom, Du kan nämna vilka filmer Vilken genre som helst Han ser ju allt mm -hmm. Precis. Han kollar till och med på Bad Moms och sådana där Romantiska komedier ser han ju uppenbarligen mm. också Ja så. jo Ja. Fan att han orkar Ja Han ser ju allt Han bara Nej, men det vill jag se <laughs> oh, gud. Ja gud Ja det var min avslutande grej Liksom i alla fall Om okay. någon har något, något. Niklas Nej. Vill du säga något avslutande För din del ja. Det var helt ok mm. var helt ok mm. Mm. Jag håller med mm. Ja, alltså jag kan väl säga att jag. Mm. Eh, jag har inte tänkt precis, jag kan inte säga så här. Jag tänkte exakt som dig, Henrik, där. Kring den idén där det var ju mest det där som jag funderar på väldigt mycket mellan fantasi och verklighet mm. eh, grejen och det. Det, det är en, en väldigt intressant film att liksom analysera i bitar och sånt där. Och jag ja. tror det är mer där man hittade mer än att hitta något. Generell, liksom att man mm. Tar hela filmen och gör det där För inte ens Tarantino tänker i nog inte de barnen själv Och så Nej. spelar det heller inte så stor roll Det här är ju som han som Han säger också, och som många andra Och väldigt mycket i Nya franska vågen Det är liksom mm. att det finns inget bestämt sätt Att se en film på Nej du, Om du ser film på det sättet Och det är liksom maker, alltså det Är rimligt Liksom i ditt mm. eget narrativ Mm. så är det så är det så. Det, det ja. är liksom inte det, film och konst generellt är subjektivt så ja precis. så ja men mm. uh, very nice så so eloquent Tim Upplåder. det var fin sagt Tim <laughs> ja men uh, <laughs> let's not start sucking each other's dicks just yet Ja, precis. Men vi tackar väl för Niklas att ha varit här. Ja, tack, ja. tack Niklas. Jag har ju hållit en eh, Mendi-Joker-roll eh, här. Men jag tänker jag gå in och satsa på 3 av 5. Kommer lite intressanta instick. 3 mm, av 5, är ju godkänt. Sådär. Sådär. Det är ju helt okej. Ja. ja, det är där livet ska ligga. Du är, vår, du är vår Cliff Booth här. Mm. Glädand. Jag skulle inte, alltså om jag mot all förmodan hade kört bil hade jag inte kört bil på det gubbiga sättet. Det är ju väldigt nice, det kan vi väl justera, Henrik. Om man sitter liksom och det är varmt Rutan ruta sitter Avslappnat. du med allmänt utanför färmbågen. Ibland mm. det kan vara Nej, under, nice. under all kritik Under all kritik <laughs> det Man kan också guida in luft lite lättare Då också man liksom tar ut handen där Så kommer den ström mot ansiktet Precis Det är gött Niklas Det är gött mm. ut och mm -hmm. jag, får, jag får ju nästa gång jag, jag, jag sitter i en bil Så får jag köra den grejen Får se hur det känns <laughs> Det är bra Nej, men äh, ring, upp, ring mig om ni vill någonting mer. Ja, Niklas nummer är 070. Nej. Ja, vi, vi, vi lägger upp det i beskrivningen. Lägger upp. Så kan ni ringa Niklas och säga vad ni vad tycker. Han svarar alltid. Oh, ja. så gör det. Ja, jag gör det. Ja, och jag säger tack och återkommer när jag har sett en film nästa år antar jag att det blir när jag ser en film igen Så... <laughs> mm. Ja, vi ser filmen. film igen, men jag tycker ja. att vi inte ska ta för lång tid dock, till Nej, det ska vi inte Jag göra. ska jag faktiskt ska... se en film, jag hinner nog se två filmer innan det här har kommit ut tänker det kommer jag. kommer ut idag. Ja, okej, okay. ja, då hinner jag inte se en <laughs> Nej, jag vet inte. Med tanke på hur det har gått tidigare så, så har vi ett par månader till den här kommer ut. Nej. <laughs> Exakt. <laughs> Precis. Nej, Nej men vi vill nog, vi nog höra Ja. Mm. Vi vill nog höra i andra sammanhang. Men vi. Eh, vi tackar för det. Och som sagt, Niklas mm. kan man hitta på um, Rosenkrist Mm. Uh, ja, och säkert någon Twitter. Ni klast allt. Ja. God, Gör vad nu är vi. Ja, han och är med i Ni kan även ha det plats adress. Det. <laughs> ja. ja. <laughs> och Henrik ja. hittar vi på. Nej hittar ni ju här på Munvärde Kinematokassen. Ni hittar mig även under Alias snus Henrik på Instagram. Följ mig. Följ mig. Uh, ja. Ja, äh, ni, äh, ni hittar mig på Twitter Under snus, snus, så, äh, Om ni, Jag tweetar inget Utan jag retweetar bara Så det är ingen idé att ni går in där ändå Jo, Men, vad värderar med frågor Och det på Twitter ja, Om jag får lite du följare så kan jag börja Twitter mm. Twitta, twitta, twittra Vad sa du Niklas? Ja, du är väldigt tråkig och följa faktiskt Det får ja. jag ge dig Ah, ja, jag, jag, jag godkänner den. den kritiken är rimlig faktiskt. Jag tar ro mig. inte att jag är särskilt mycket mer intressant att följa i och för sig? Ja, ah, men Jo, du skriver lite egna saker ibland i alla fall, så det mm. gör inte jag. Det är, och det är mer än typ 95 procent av folk på Twitter och sociala medier. Mhm. sägs. <laughs> förutom då om. Sålla bort alla de där som kommer med lite Konstiga mm. åsikter mm. Ja och Tim Var hittar vi dig förutom här Ingenstans. På Munvärde och öh, jag, jag har sociala mm. medier men jag Använder det inte så mycket Och där kom det en nej. mygga, ursäkta Ni hittar han på Playstation Network Och Steam antar jag nu. Ja, det är där, där, ni, där kan in och... game, alltså. ni kan gå in och spela FIFA 18 med timma om ni vill <laughs> Är det den kommentaren att jag har varit in och spelat FIFA på sistone eller? Nej, jag, bara, jag vet inte, jag kanske skymtade <laughs> något häromdagen men jag... ja, ja. <laughs> ja, ja, vi kan ju inte spela eh, multiplayer då, och jag. det vill ju inte i och, om någon vill berätta för oss Hur vi på enkla sätt ställer om Våra PS4-system Till NAT1 NAT-typ 1 Så uh, Skicka uh, för, Låtsas att ni ska förklara det här för Ett barn och sen skicka mm. Beskrivning till oss Gärna steg för steg med bilder gärna. gärna steg för steg, alltså tänk WikiHow ja, wiki uh, då, då, då, då är vi fan nöjda Mm, då är vi jävligt nöjda. Mm. <laughs> ja, men nu får vi allt dra ihop. <laughs> det får vi nog göra. Tror jag. <laughs> så, så får ni ha det bra till nästa gång. Mm. Tack för att. Ha oss. det så fint. Tack för oss. Tack. Ha det. So, uh, especially since like when it came to 1969, I was like between six and seven years old, and um and so the film became a big memory piece and you know big part of my memory of Los Angeles at that time is being in the car with my stepfather being in the car with my mom and driving around and, and listening to the radio playing all the time and how we listened to the radio back then which is different than the way we listen to the radio now where you just you know you you you kept it on one station you didn't move around looking for songs and then when the the commercials played you played the radio really loud and when the commercials played you didn't turn the radio down you just talked over it over the already loud radio and uh and I, you know I remember the Bus stops advertising the, you know, uh, uh, uh, the rerun shows that are on the local te television stations, and the movie posters, and the you know, Diet Right RC Cola uh, billboards, all that kind of stuff. That's what I remember. In fact, there's even um My stepfather drove a Carmen Ghia Uh, like uh, Cliff's character drives. And even that whole shot where you see Cliff driving by those signs, I'm like, well, that's pretty much my view, looking up at my stepfather in the car of as he drove around uh, Los Angeles, me looking up at him like that, an angle very similar to what we had with Brad. So it's like, yeah, so it, it's, uh, yeah, so uh, in, in the same way that Jackie Brown, I think, has uh, the, the kind of me trying to capture the South Bay of the 80s, that's what I was trying to do with this.